Bé, molt bona nit. Eh, anem a donar inici a la sessió del ple, a la sessió ordinària, eh, tot i que es està avançada una, una setmana, per no coincidir amb les festes de, de festa major, amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 9 d'abril de 2010. Hi ha alguna qüestió? Hi ha alguna qüestió sobre l'acte? No. A part d'Esquerra Republicana, no? doncs eh, procediríem a la votació vots a favor vots en contra cap extensió queda aprovada per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Sallent de l'any 2009 senyor secretari Bona nit a tothom. Atès que les entitats locals, d'acord amb l'article 208 del Reial Decret Legislatiu 2 2004 de 5 de Mas, pel qual s'aprova el reforç de la llei reguladora de les assistences locals, estan obligades a formar i elaborar els seus estats i comptes comprensius de totes les operacions realitzades durant l'exercici, Atès que l'article 12.4 del Real Decret Legislatiu 2 2004 de de març en relació a la regla 102 de la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local estableixen que el compte general serà aprovat pel ple de la cooperació. Atès que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 22 de juliol del 2010 va informar el compte general. Atès que durant el termini d'exposició al públic es van presentar dues alegacions pel part del grup municipal d'Iniciativa Catalunya Verge. Atès que en la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 30 d'agost d'enguany, es van resoldre les alegacions i aquesta va tornar a informar al Compte General. Vist l'article 211 del la Real Regres Legislatiu 2-2004, 5 de març, que estableix el procediment a seguir, la Comissió Informativa i SEM de Governació del Regiment Interior proposa après l'adopció del següent acord Primer... Aprovar el compte general de l'exercici 2009 que comprem. Compte general, documentació complementària, expedient d'aprovació del compte general. Segon, trametre l'expedient complet a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes. Tercer, facultar l'alcalde president tan ampliament com hem possible. Senyor Serra Malera. bona nit. El que portem avui a l'ordre del dia aprovació en aquest plenari és la és el Compte General el Compte general, com ja he anat comentant eh, cada una vegades que s'ha anat eh, eh, s'ha ha hagut d'anar aprovant favorable o desfavorablement no és res més que el reflex comptable de la liquidació és dir, si la liquidació es va aprovar o es va deixar d'aprovar I, i, i té un reflex numèric que més enllà de les interpretacions doncs és el que és el Compte General l'únic que fa és traspassar aquestes dades numèriques doncs, a, a, a un model de comptabilitat doncs per, per poder presentar la sindicatura de comptes si no vaig equivocat abans del mes d'octubre de, uh, el compte general consta d'una sèrie de, de magnituds el balanç, el compte de resultats tot el que fa referència al romanent recordem que el romanent de tresoreria el 2009 això és el, compte, el compte general del, del, del 2009 eh, tancat el 31 de desembre és d'un milió 830 mil a nivell de, de balanç donarem quatre, quatre dades bàsiques a nivell de balanç, eh, tot el que fa referència a l'actiu l'increment de l'immobilitzat eh, es xifra eh, en aquest 2009 amb 5.900.000 euros gairebé gairebé 6.000.000 euros, milions de pessetes que venen bàsicament a tot el que és la realització de les inversions que ja estaven pressupostades les inversions fetes en el fail i també tot el que és les sessions d'unes parcel·les doncs, que hi havia en propietat anterior doncs, a, de l'Incasol i que han passat doncs, a, en aquest exercici 2009 a propietat de de l'Ajuntament. A nivell de l'actiu circulant també hi ha una variació amb els autors eh, apareix una, una magnitud de mig milió d'euros, 500.000 euros que fa referència a tot el deute que té el, el, el Ministeri d'Administracions Públiques cap a l'Ajuntament de Sallent en relació al deute contret doncs, per, per totes les inferències pendents del Pla Zapatero, del FEIL eh, A nivell de passiu el que es pas, el que ens passa en aquest 2009 és que s'incrementen amb 873.000 euros el que és el, el deute vam tenir una capacitat de retorn de deute de 721.000 euros vam donar un milió mig la diferència aproximada és aquests 873.000 euros que se'ns incrementa aquest 2009 a nivell de compte de resultats destacar la important reducció de tot el que són els ingressos van baixar i ingressos per construccions i obres eh, van baixar també tot el que són les, els increments de valor de naturalesa o sigui, de tarenys de, de, de naturalesa urbana i també tot el que són les transferències que venen de l'Estat aquestes reduccions per això per altra banda han quedat bastant compensades amb tot el que fa referència també a les transferències rebudes de, del Feil del Plaça del Zapatero a nivell de romanit de, de tresoreria també, com comentàvem hi ha un resultat final d'un milió 830 euros eh, a disposició bé, dit tot això eh, recordar que la Comissió Especial de Comptes Bé, nosaltres seguim endavant. La Comissió Especial de Contes va reunir el 29 de, de juliol, va sortir eh, favorable. És cert que els companys d'Iniciativa per Catalunya van fer una sèrie d'aportacions que en tot cas estan recollides en, en tot el que forma part de l'expedient. Eh, aquestes aportacions també es van eh, reflexar en entrades amb, com esmenes durant el període d'exposició pública vam tenir una segona convocatòria de la Comissió Especial de Contes el passat 30 d'agost és a dir, el dilluns passat abans de les informatives d'aquest ple de totes les eh, eleccions que van presentar els companys d'Iniciativa per Catalunya Verde eh, potser el senyor secretari pot donar també més, més, més informació en no, el no, llarg del debat que es vagi que vagi sorgint, si és que sorgeix eh, més enllà doncs, de si es van estimar o no estimar eh, en, la lectura és que la majoria d'elles es van entendre doncs, com, a, com a positives així es van quedar van quedar reflexades en el, en el mateix compte general, una de les voluntats que creiem, i si jo menys personalment no vaig recollir, que es volia és que la sindicatura de comptes tingués constància d'una sèrie de irregularitats que els companys d'iniciativa doncs, en aquestes eh, al·legacions van posar sobre la taula entre elles hi havia la, que en el 2009 hi havia algun a algú del personal de l'Ajuntament doncs, que estava contractat sense estar donat d'alta de sort social, uh, aquestes situacions estan absolutament totes a data d'avui regularitzades a data d'avui, ja fa temps, eh? però estan regularitzades era una situació que ja venia de fi a temps en cas del cas, així s'ha volgut que quedés reflexat per de cara a la sindicatura de comptes així quedarà i crec que la segona al·legació que hi havia era el que feia referència a que la Comissió Especial de Comptes s'hauria hagut de celebrar abans o convocar abans l'1 de juny uh, com també ve sent no normal, però com ja ha anat passant en els darrers exercicis en aquest Ajuntament eh, i donada la situació que tenim de, de personal, doncs hi ha una sèrie de dates en les que també personalment hi menys importància eh, a, a nivell de, de, de complir-les perquè no tenen més transcendència que la de fet de dir, escolta, això s'ha de presentar abans del data però si no ho presentes tampoc passa res i això aquesta crec que també era l'al·legació que es feia doncs a nivell de queixa de dir escolta, això està mal convocat perquè no s'ha no s'ha convocat la Comissió Especial de comptes abans de l'1 de juny. Bé, en qualsevol cas eh, jo entenc també que el senyor Hinojosa eh, a partir d'aquestes al·legacions que van entrar ara també acabarà de, de fer les seves amplicions pertinents. Eh, també el dia 30 d'agost eh, va quedar aprovat el el compte general eh, favorablement per poder enviar a la sindicatura i en cas del cas la resolució també, de, de, de la decisió és favorable o no favorable acabarà resoltant en, en aquest ple gràcies una intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa sí, hi, hi ha moltes coses a parlar d'aquest tema però és clar tampoc volem en d'iniciativa servir un horari del ple parlant d'un tema perquè hi ha altres temes que també per respecte considerem que són importants ja la comissió informativa tampoc no volíem debatre excessivament el tema però sí que és cert que a l'Ajuntament de Seients s'han produït una sèrie de regularitats i que es venia a fer com una, com una qüestió habitual clar que ara el senyor Serramalera diu que sí, que aquests temes s'han solucionat però és que lamentablement el grup d'iniciativa ja denunciàvem feia temps que el que no podien tolerar amb un poble com a Saient, que hi ha 600 treballadors que tinguessin treballadors treballant irregularment. Imagineu-vos una mica que un treballadors que està en atur posa una denúncia a l'Ajuntament perquè tenim contractat un treballador que no cotitza la Seguretat Social ni paga les corresponents imposts tributaris. Què hauria passat? Doncs pues hauríem tingut problemes però no els hauria tingut a l'equip de govern sinó l'Ajuntament de Sallet i aquí podríem haver tingut de pagar tota una sèrie de, de, de qüestions que havia sortit dels diners públics, dels diners del poble aquest tema ja ve de juny no és un tema de què vingui ara no sabem qui es va inventar aquest, aquesta forma de treballar en l'Ajuntament però ja ve de fa temps ja en l'anterior legislatura en costa que l'anterior èpiqui de govern tenia una preocupació sobre aquest tema Possiblement no van tenir temps de solucionar-ho perquè es va acabar la legislatura i no van continuar en l'equip de moviment, però en costa que ja tenien una preocupació primer ens trobem, que un traba... ens trobem... Bueno, primer voldria puntalitzar una cosa perquè segurament els treballadors de la Casa de la Vila o algun membre del comitè d'empresa ens està escoltant aquí ningú està en contra dels interessos dels treballadors ni que un treballador pugui continuar treballant en la Casa de la Vila aquí estem parlant de qüestions de drets i deures no pot ser que uns treballadors que paguem els nostres impostos hagin altres, altres contractacions en les quals això no es fa perquè és un greu ser comparatiu per tant, nosaltres volem que els treballadors el que tinguin treballant però amb els drets i els deures que s'han de fer i complir la llei perquè a més és un risc, no només per l'equip de govern perquè l'Ajuntament som tots i quan els grups de l'oposició sabem hi ha aquest risc, hem d'estar molt alerta perquè un treballador que està contractat ilegalment, que no cotissa la seguretat social no paga els seus tributs si té un accident molt greu imagineu-vos que va amb el cotxe i i estalla una cama després les responsabilitats són moltes perquè aquest treballador no estava a la seguretat social, per tant no té protecció social ni prevenció de riscos laborals per tant aquí estem parlant d'una cosa que és més seria del que sembla Dit això, eh, aquí han hagut varios processos. Un és el funcionament de la Comissió Especial de Comptes, el procés de convocatòries. També es feia sempre, bueno, quan anava bé, quan nosaltres creiem que la lleu diu molt clar que abans del 15 de juny, abans del dia 1 de juny, s'ha de reunir la Comissió Especial de Comptes. 15 dies abans s'ha de tenir la informació. Penseu que la Comissió Especial de Comptes és una comissió del ple que la llei diu que és obligatòria, hi ha altres comissions que es poden constituir en funció de les necessitats, però aquesta diu que és obligatòria, per tant, és una comissió molt important. Perquè el legislador posa 15 dies abans del dia 1 de juny? 15 dies. Perquè és un tot xins de documentació, perquè se necessita analitzar moltes coses. I això no s'ha fet, però és que ja no es, fa, no es va fer ni l'any passat ni l'anterior, i nosaltres venim insistint no sé per quina raó, després de que no hi ha suficients treballadors de que la gent està en ascentisme no, nosaltres respectem que en un moment determinat puntual la gent estigui en ascentisme però que això es faci com un hàbit de fa anys no sempre ha hagut aquest ascentisme per tant una excusa que no ens serveix després es torna a reunir la comissió després l'informe l'informe de la comissió especial de comptes no l'ha de fer l'equip de govern la llei diu que l'ha de fer la comissió especial de comptes i s'ha d'elaborar en la comissió especial de comptes per això nosaltres vam presentar un informe diferent al de l'equip de govern perquè pensàvem que hi havia una sèrie de regularitats que tenia de sortir en aquesta comissió per tant s'està dient des de l'equip de govern que el tema s'ha solucionat si s'ha solucionat i si s'ha arreglat és perquè estava desarreglat eh? i en les alegacions hi han coses que no són coherents hi ha un informe jurídic que no sabem qui l'ha fet doncs diu un informe nosaltres hem fer un informe que ho signem, el secretari li demanem un certific... que certifique que aquestes factures són correctes, no fa el certificat lo qual el secretari ha d'estar al servei de l'Ajuntament no al servei només de l'equip de govern no certifica sinó que fa un informe i un informe és més fàcil que es pugui qüestir per tant com que no certifica que aquestes factures són correctes, és que no són correctes però a més a més, jo li dic al regidor d'Hisenda a la comissió informativa vostè m'acompanyaria Icenda que allà que declarés Icenda que aquestes factures que s'han pagat són correctes? No. No m'acompanyarà perquè és que no són correctes. Per tant, aquí hi ha hagut una sèrie de regularitats que han de reconèixer l'equip de govern que no estaven bé, però és que el problema que tenim el grup d'iniciativa que s'ha arreglat, sí, després de les denúncies efectuades, però és que tenim d'aprovar el compte del 2009 i està malament, els comptes del 2009 estan malament perquè no estem parlant del 2010 estem parlant dels comptes del 2009 i estan malament un altre element les bases d'execució pressupostària diuen clarament com s'han de fer aquests pagament amb el NIF etc, etc, etc amb els pagaments a la seguretat social etc, etc una professora de música estava treballant sense contracte un senyor que es contracta per caprici d'un president d'una entitat a pintar el camp de futbol. Un senyor que feia de repartidor que feia molt temps que ho feia i també estava en aquestes condicions. I un senyor que es dedica a fer treball puntual al camp de futbol. I tot això estava desarreglat i ara s'arregla. Després jo li diria al senyor Saldoni que va reconèixer que era, efectivament aquesta factura si havia un error i tinguem en compte una cosa, si vostè reconeix que hi havia un error aquí pot, pot, pot haver una presumpta prevaricació, perquè si vostès s'aprova aquests contes ja va reconèixer que hi havia un error per tant per què llavors les al·legacions perquè expliquem a les al·legacions una sèrie de qüestions a les al·legacions diu sí, no, és que el compromís amb aquesta gent era oral qui, qui va ser el senyor que, en el seu deline... que va inventar això qui li va dir vostè es posa a provenir aquí i n'ha fet no sabem no ho sabem perquè era oral no hi ha cap document escrit però aquests, quins hàbits són aquests de funcionen o sigui, nosaltres que vam lluitar per una contratació que fos regular que estigui reglamentada pels treballadors segurament això s'aniran eliminant o reduint que tinguessin contractes de treball reglamentaris amb una empresa privada si estem a la, a, a la funció pública administrativa que hem de donar exemple penseu que no és greu que continuïn aquestes coses després es diu que davant de 20.000 operacions, si hi ha 4 que no estan bé Bueno, això és una valoració que no té gaire importància Qui és el que dona aquesta valoració? Qui és l'Ajuntament? Que hi ha alguna persona que, que mesura això? No crec que sigui correcte Perquè a més a més hi ha una quantitat considerable si, si comencem a parlar de 12 o 14 anys que s'està fent aquestes pràctiques i això el que passa que són pràctiques que hauríem d'anar en compte perquè després quan ja s'introdueixen mmm, quan s'han de posar ordre llavors venen les, les patacades diguéssim oh, és que aquesta gent que m'han fet una putada perquè, ara, tal, clar, perquè és que no estava bé no sé si donar més arguments a aquest tema perquè bueno l'equip de govern està en una situació que que mira de sortir com pugui les aceleracions no són contestades correctament i llavors ells el que fan és que aproven aquestes aproven diguéssim la, la, la, la, no les aceleracions d'iniciativa per què? perquè si aproven les aceleracions d'iniciativa els comptes general no, no es podrien aprovar perquè aquest, aquest cost a més estaven en, en despeses corrents quan són despeses de personal després diu no, és que es feia a través de propostes de, de propostes de de pagaments, jo dic on estan les propostes de pagament? perquè una proposta de, de pagament es fa per escrit o no, clar sí. Si aquí ve un diu, escolta, que jo vull jo vull gastar-me no sé què l'Ajuntament, que em doni un sèptim si tal, vale, sí, com que tu ets el nen que m'agrades a mi i ets el guapo però jo et dono un diner això no es fa a l'Ajuntament hi ha una proposta de pagament que s'acorda a l'Ajunta de Govern o a l'organisme pertinent aquí no hi ha papers aquí cada un o per su casa, no m'entiendes? Clar és evident que s'ha arreglat clar, si estava desarreglat és el més concluient senyor Serra quan una cosa s'ha arreglat és que no estava bé per tant, vostè ara volen que aprovem o sigui, desestimen a, no, desestimen les alegacions d'iniciativa desestimen, imagineu quina barbaritat desestimen les alegacions d'iniciativa alegant una sèrie de qüestions vol dir que iniciativa no té raó però ells reconeixen que han arreglat un tema fixeu-se quina contradició bueno ara això, aquest expedient anirà la sindicatura de comptes com que la mesura no és molt important clar, jo dic un senyor té un negoci vostè senyor Saldoni que té un negoci i posa un caixer, una persona a la caixa perquè per vegi la mesuració que, que, de, lo que passa de la mesura i aquesta persona, vostè la veu que es fica 10 euros a la butxaca vale? i pensa cony? si es fica 10 euros a la butxaca que no vull dir que vostè s'hagin ficat els euros a la butxaca Cuidado, eh? estic fent una comparació vostè què pot pensar? no tindrà confiança en aquesta persona perquè està dintre de la mesura bueno si diu es que 10 euros no és una cosa molt important quina confiança tindrà? no tindrà confiança, perquè si s'ha ficat 10 euros s'hi ficarà 1.000 perquè ja ha ficat la, la mala caixa i aquesta és la realitat per tant, ells desestimen les nostres al·legacions, perquè estan en un callejón sense salida perquè ara hem d'aprovar els contests del 2009 i resulta que hem d'aprovar unes irregularitats que s'han solucionat al 2010 però és que estem aprovades del 2009 aquí està el problema i que desestimen les al·legacions no diu, no, sí, sí, és veritat però, clar, el senyor alcalde deia bueno, però és que això, al final el tenim de tirar endavant bueno, molt bé, però el grup d'iniciativa no votarà aquest Conjuntament General perquè a més hem fet les al·legacions i ho venim a denunciar fa dies això per tant, no aviam, no em vull allargar més perquè hi ha altres temes que crec que són importants i bueno, podríem argumentar moltes coses de moment queda aquí bé. alguna intervenció per part de la CUP per part del grup socialista per part del grup d'Esquerra Republicana senyor Serra Malera bé ah. escolti, jo només reiterar el que hem comentat abans eh... això anirà a la sindicatura de comptes les situacions que han estat eh... anava a dir denunciades però potser és la paraula per vostès, reiteradament, durant els últims exercicis eh, estan solucionades queda reflexat en tot l'expedient les seves aportacions, les seves intervencions i en qualsevol cas eh, qui ha de prendre alguna mesura ja la ja prendrà. recordar per això, que, que jo crec que tenim un tema de conflicte de definició les propostes l'informe que es va presentar el dia 22 de juliol que diu vostè, qui l'ha de l'equip de govern o la de fer la Comissió Especial de Contes? No, no, no allò és una proposta no és informe, és una proposta que es fa desintervenció vist el que hi ha a les dades numèriques patint per davant la proposta és votar favorablement el compte general proposta evidentment en el debat s'acaba de decidir si la proposta és vàlida o no és vàlida en el cas del 22 de juliol recordo que va sortir votada com a favorable també dos vots a favor de convergència un vot a favor, una abstenció de Partit Socialista, una abstenció d'Iniciativa i crec recordar un vot en contra de d'Esquerra Republicana. I vostès van fer una altra proposta d'informe i la van presentar. I la pregunta meva seria i l'ha de fer l'informe al grup d'Iniciativa? No. Vostès presenten una proposta que si s'hagués consensuat, si s'hagués arribat a una còrnese, hagués format part de la proposta definitiva. No? Vull dir que tampoc venguem aquí una mica entenc, almenys així m'ha semblat entendre-ho que l'equip de govern fa una proposta no fa, fa un informe i allò no, no, escolta, allò són propostes que van fetes o venen fetes des d'intervenció de, en aquest cas i res més, amb això amb això conclem passat dia 30 es va tornar a votar el compte general, també va sortir votat favorablement, recordo i reitero doncs, que aquestes eleccions seves quedaran implementades en, el, en tot l'expedient i arribarà en tot cas a la sindicatura de comptes i, i s'actuarà com seguida a actuar Alguna altra intervenció, senyor Jossa? No? Sí? Aviam, és que estem parlant de coses que semblen però que no són igual L'informe es presenta una proposta d'informe i nosaltres com que no estem d'acord amb la proposta d'informe presentem una altra proposta i llavors a la comissió s'ha de discutir aviam quin informe es fa no s'ha de votar, s'ha de discutir el que passa és que el reste no volia discutir ni volia veure bien si s'elaborava un informe llavors se somet a votació el seu, la proposta que, que porta l'equip de govern i surt perquè resulta no, aquesta reunió no, és que resulta que a l'última, quan venen els de les alegacions, l'equip de govern en ple rara amagada, estan tots però com que es tenien de votar les al·legacions aquest dia van venir tots tots perquè diu eh, que tenim de votar desestimar les al·legacions a la comissió i precisament es pues, presenten tot, cosa no habitual, perquè sempre es delega algú, aquest dia era estrany que estiguessiu tots, per què? perquè teníeu de votar, la, la, desestimar les al·legacions d'iniciativa i el reste de partits no hi eren i com que aquí hi ha una situació que jo no dic que s'hagi fet això aviam, ni per fer negoci hi ha una situació regular per hàbits, per males polítiques i per males pràctiques que ja venen heredades per tant clar eh, és normal doncs, que no s'aprovin les alegacions d'iniciativa perquè l'anterior equip de govern també es va trobar el mateix problema i per raons molt diverses que jo no sé perquè no hi érem nosaltres sí que és cert que tenien intenció de solucionar aquest tema però ja se'l van trobar d'abans llavors què passa? si l'oposició que li va fer l'anterior equip de govern, Convergència que era tan dura ja s'havia ficat en això però com que ells eren els inventors de la pel·lícula tampoc es podia ficar i ha anat continuant en el temps aquesta dinàmica Senyor Serra Malera. Uh, bé, per acabar, m'ha semblat sentir que a última Comissió Especial de Comptes no hi havia la resta de partits, o almenys així ja ha, ha sortit. Jo crec que hi eren representats pràcticament tots, excepte la CUP, potser. Però resta hi eren tots. I només també com a afegitor que m'he deixat abans i ara m'han apuntat els companys, uh, ben, quan parlava vostè dels propostos de pagament de segons quin tipus de, de serveis realitzats, uh, reiterem el que va sortir a la a la comissió de l'altre dia les professors de pagaments estan en expedient és a dir, no estan no en l'expedient concret de la, del compte general, estan en els serveis que, que s'han anat eh, contractant res més, jo crec que el debat ja queda prou prou finalitzat amb aquesta aportació Bé, debatuts suficientment aquest punt, procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 6 vots a favor 6 en contra i una abstenció I passem al següent punt de l'hora del dia perdó, hi ha un empat aquí, s'hauria de tornar a procedir a la votació sí. Vots a favor Vots en contra Abstencions doncs queda aprovat per sis vots a favor, sis en contra, quatre d'Esquerra Republicana, un de la CUP i un d'Iniciativa per Catalunya i una abstenció del grup socialista. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta de creació del Consell de Participació del Centre de la Residència de Sant Bernat de Sallent. Senyor secretari. l'ensenyament Bernardes Ayen ha d'adequar-se al Decret 202/2009 de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, atès que és un centre finançat amb fons públics. D'acord amb l'article 4 del Decret, el Consell de Participació de centres serà un òrgan adscrit a l'Ajuntament, atès que és el titular del servei. En l'article 26 del Decret es defineix el Consell de Participació l'apartat primer d'aquest article diu tots els centres públics de l'administració de la Generalitat de Catalunya on es pregin serveis socials o es realitzin activitats socials i els centres privats amb finançament de la Generalitat han de complir les previsions del present decret en el seu apartat d'òdios en els centres on es presten serveis d'atenció diurna i serveis substitutors de la llar que compleixin els requisits de l'apartat anterior ha d'existir un Consell de Participació de Centre com a àlbum de Participació la composició del Consell de Participació ve definida en el seu article 27 primer, el Consell de Participació de Centre té com a mínim la en següent, presidència que recone el director o director del centre vocalies, dues persones designades en representació de l'entitat titular dues persones que treballen en els centres escollides entre i per les persones que componen aquest col·lectiu, almenys una d'elles haurà de desenvolupar funcions d'atenció directa Quatre persones usuaris del servei que seran designades entre i per les persones usuàries. En el cas que les persones usuaris no puguin exercir la bucalia ho han de fer millançones familiars de referència o els seus representants legals escollits entre ells. S'haurà de respectar la paritat de gènere i la diversitat dels perfils, perfils o col·lectius atesos. Una persona familiar dels usuaris i usuaris escollida entre i per les persones que composen aquest col·lectiu en el centre. En cas d'assistir a una associació de familiars que plegui com a socis a la majoria de famílies aquesta associació ha de proposar a les persones membres del Consell de Participació una persona representant de l'administració local en els casos que ho sigui representada ni com a titular del centre ni com a administració finançadora del servei secretaria que és designada per la presidència entre les persones vocals del Consell i té veu i vot les funcions del Consell de Participació són informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei, rebre informació periòdica de la marxa general del servei, elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions, informar sobre la memòria anual que contindrà l'avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics de caràcter públic del servei, fer propostes de millora del servei, fer públics els resultats de la participació. L'article 29 estableix l'organització d'un funcionament. En la composició del Consell de Participació es tindrà present la disposició addicional segona, participació paritària de dones i homes. Els són regulats per aquest decret incorporaran la perspectiva de gènere i de gènere i de dones en el desenvolupament de les seves funcions. Atès que el titular de residències Sant Bernat de Saiana és l'Ajuntament, per tot i les posades d'entrenament, la comissió informativa d'atenció a les persones proposa al ple l'adopció dels següent acord. Primer, crear el Consell de Participació de Centre de les Residència de Sant Bernat de Sallent. Segon, designar el regidor delegat de la residència i el tècnic de participació ciutadana com a representants de l'Ajuntament en el Consell de Participació de Centre de les Residència de Sant Bernat de Sallent. Tercer, traslladar aquest acord a la Secretaria del Consell General de Serveis Socials del Departament d'Arxiu Social i Citudania de la Generalitat de Catalunya per a l'inscripció del Consell de Participació de Centre en el Registre de Consells de Participació Locals i dels Consells de Participació dels Centres de Serveis Socials. 4. Aprovar la incorporació en el Consell de Participació de Centres de la Residència de Sant Bernat de Seixent d'un representant de cada un dels grups polítics presents en el plenari, com a convidat permanent amb veu i vot. Senyor Saurani. Sí, bona nit. En aquest punt de l'ordre del dia portem a aprovació la creació d'aquest Consell de Participació de la Residència Sant Bernat en aquests moments eh, en, el règim, en el reglament de règim intern que ja ha, ha aprovat sobre la residència en Bernat, hi ha una comissió de seguiment que doncs, eh, en forma en part els membres del, els membres de l'Ajuntament, els representants dels grups de l'Ajuntament eh, representants del comitè d'empresa eh, la directora del centre una treballadora, una treballadora del centre, la responsable higiénica sanitària i, i en aquest cas no hi forma en part ni el, ni el personal d'atenció directa, alguna ha d'atenció directa per tant, que queden marcats en, aquesta, en aquest en nou Consell i també els usuaris aquest, eh, aquest nou Consell de Participació ve definit per un reglament de la, de la Generalitat i el que fem en aquest punt d'ordre és adaptar-nos en, en aquest nou decret i que estableix aquest tipus de participació pel conjunt de, de centres que tenen prestacions socials a Catalunya això, això no vol dir que de moment desaparegui el que, el que hi ha en funcionament en aquest moments, sinó que ha de ser, ha de ser complementari, atès que una de les funcions d'aquest Consell de Participació justament és eh, aprovar o modificar el reglament de règim intern, que és el que està vigent en aquests moments. Per tant, en les reunions d'aquest Consell de Participació s'haurà de aprovar o modificar aquest eh, reglament de règim intern que tenim vigent ara mateix. La composició proposada per aquest, per aquest Consell és literalment la que proposava el decret, així com les funcions i la, i la periodicitat. I després hi ha hagut la proposta que inicialment proposàvem doncs, com a convidats permanents en veu i sense vot a la resta de grups municipals d'aquest plenari i en la comissió informativa la proposta d'Esquerra de, Republicana va ser modificar aquest eh, amb veu i sense vot per tal de que tinguessin veu i vot també els, els membres dels grups municipals de l'Ajuntament de Sallent la, la proposta inicial de fer-ho amb, amb veu i sense vot va ser fruit de, de no alterar la proposta que, vi, que es feia des del decret de la Generalitat perquè doncs, eh, justament com diu, com deia el secretari hi ha la, la direcció les persones eh, de l'ambientat titular, tant els propietaris, les per, dues persones que han de ser treballadors, quatre que han de ser usuaris i una persona familiar i la persona secretària és una d'aquestes. Per tant, diguem-ne, ja hi havia una estructura muntada en aquest decret que inicialment doncs ens recomanava no alterar-la, però eh, a petició d'Esquerra Republicana i amb el vist i plau de, de la resta de grups presents es va considerar doncs posar-hi en veu i vot i esperar doncs, que diguem-ne sigui, sigui ben vist diguem-ne pel Consell dels Serveis Socials de Catalunya que és a on han d'anar aquesta, aquesta aprovació d'avui uh, per tant uh, avui iniciaríem aquest, aquest pas cap a la creació d'aquest Consell de Participació perquè proposaríem ja a part de la creació, la de la delegació de dos persones de l'entitat titular, que és l'Ajuntament que seria el regidor delegat i el tècnic de participació, i a partir d'avui començaria doncs, l'elecció també de la resta de membres que han de formar part d'aquest Consell i demanaríem doncs, el vot favorable de la resta de grups Una intervenció per part d'iniciativa? Sí, molt breu, perquè bueno, nosaltres donarem suport a, a la creació del Consell, perquè entenem que és una mesura que ens farà avançar perquè el Consell, fins ara havia una comissió de seguiment que, que bueno, s'anava reunint però el Consell és un element bàsic per obrir la residència a la discussió al debat per conèixer els problemes i mirades solucionals i ja no és una residència tancada on el residor era el responsable de la residència com a pertoca i després la comissió de seguiment que anava una mica que a vegades no s'acabaven de conèixer els problemes perquè perquè bueno, perquè faltava més gent i això també ampliarà una mica aquesta gent que faltava com som treballadors i, i, i familiars dels malars i això jo crec que és una mesura del govern de la Generalitat pues que a mi em sembla que, que està bastant bé per fer avançar en el sentit de l'obertura de la residència perquè se sapiguen els problemes i hi ha una discussió quan sigui pertinent i és cert que el, el canvi del, el, de veus i sense vot que presentava l'equip de govern es va canviar en veu i en vot bueno, en conjunt entre Esquerra i tots els que estàvem allí pensaven que era millor modificar aquest tema per tant una vegada canviat això que nosaltres també veiem que era un inconvenient per votar favorablement entenc que jo crec que el decret també deixa la porta oberta que si els ajuntaments han d'introduir elements que siguin positius doncs pues també es podien introduir d'aquesta manera podem canviar això de veu i sense vot en veu i amb vot. Per tant, votarem favorablement a la proposta. Una intervenció per part de la CUP, senyora Gabriol, per part del grup socialista, senyor Manol Sí. Bé, nosaltres també votarem a favor de la creació d'aquest Consell. Només voldria demanar, a si ara tenim comissions de seguiment o no hi haurà comissions de seguiment. Jo crec que sí que hi hauran i tindran que ser el que demanaria és que quan fem les reunions la informació la tinguéssim abans de fer la reunió no? perquè en aquest cas el regidor responsable del senyor Saldoni va enviar informació doncs, que potser si l'havéssim tingut el dia que vam fer la comissió de seguiment véssim pogut entrar més endavant no? el tema de pressupostos, de despeses, d'ingressos i jo demanaria que abans de, crear, de fer una reunió doncs, la informació que s'ha de debatre en aquell cas doncs, que s'estigui abans i no posteriori perquè després les reunions a vegades són una mica que escoltem però que no podem entrar en el debat perquè no hem analitzat la informació que estem escoltant no? jo simplement faria aquest requeriment o aquesta, aquest prec Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Sala Bona nit a tothom des d'Esquerra donarem el nostre vot favorable una mica ja s'ha explicat aquí el perquè una mica de la nostra proposta d'Esquerra d'afegir que els representants municipals tinguessin el vot perquè creiem que és una residència municipal i per tant creiem que la veu i el vot dels diferents grups municipals s'havia de fer sentir en aquesta en aquest Consell de Participació no? també creiem que és important que es formi aquest Consell de Participació perquè com s'ha dit aquí és una miqueta al ventall de persones que intervenen en aquest Consell de Participació no? des dels usuaris, des de familiars des dels directors des dels diferents grups municipals per tant creiem doncs, que és un Consell doncs, que pot ser ric i fruit i en diversitat d'opinions per tant doncs donem el nostre vot favorable Senyor Saldoni Sí, bé, eh, agrair els vots favorables i comentar com el tema de, la, de les comissions de seguiment que ha de ser, diguem-ne, aquest Consell de Participació el que haurà de decidir si es mantenen les comissions de seguiment o no es mantenen per tant, a la primera reunió s'haurà de revisar el reglament de règim intern perquè una de les funcions és eh, revisar-lo, modificar-lo o no en principi, tal i com està en aquest moments, les comissions de seguiment seguiran també per tant, diguem-ne, hi haurà els dos òrgans, el Consell de Participació per una banda i la Comissió de Seguiment per una altra. En el cas de que això es volgués modificar, hauria de ser en el Consell de Participació que s'hauria de fer una revisió del reglament de règim intern. Per això, diguem-ne, si en cas serà posteriori. Tal i com queda en aquest moment, es manté la Comissió de Seguiment i hi haurà el Consell de Participació. I de donar-li la raó amb el tema, amb el tema de la documentació que aquest, en l'última reunió ens vam adonar Diguem-ne directament de que si haguéssim tingut eh, en vez de la repetir la documentació en el moment de, de la reunió el qual va provocar que doncs, bàsicament la vam, la vam poder explicar però no la vam poder debatre perquè no l'havíem pogut veure bé, doncs eh, en properes ocasions intentarem poder-ho poder fer així perquè doncs, el moment que es prepara i es fotocopia doncs es pot enviar per correu electrònic en el, en el mateix moment Una altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana doncs ve debatut suficientment procediríem a la votació, vots a favor no se'n conta cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és proposta d'aprovació del conveni per regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a prestar per l'Ajuntament de Sallent mitjançant l'entitat subministradora Sòria a les finques del terme municipal d'Avinyó de Carboners senyor secretari Vist la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Sallent, l'Ajuntament d'Avinyó i la Societat Regional d'Abastament d'Aigua Sorea, Atès que l'objecte del conveni és regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable prestat per l'Ajuntament de Sallent mitjançant l'entitat subministradora de la sorea a les finques del terme municipal d'Avinyó de Carguners de Dalt i Carguners de Baix perquè, degut a la seva ubicació geogràfica i per raons tècniques derivada de la situació actual de la infraestructura del servei municipal de subministrament d'aigua potable del municipi d'Avinyó aquestes no poden ser abastides d'aigua potable des de la xarxa serveis municipals Fonaments de Dret L'article 26 de la llei 7 barra 1985 Disposa que la fumi imperativa preceptua que els municipis por sí o socials deran prestar en tot el cas dos siguientes servi: Av abaciment de agua potable, alcantarillado, acceso de nu de població, etc. Les administracions públiques tenen la possibilitat de col·laborar unes amb les altres per tal d'aconseguir un beneficio millor per a les entitats municipals. d'acord major que estableix l'article 103 següents del Decret 179 1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Rement d'activitats i serveis dels cent locals, en andavant robats. Aquestes poden establir relacions de cooperació consensuada per a la prestació dels serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú per mitjà de convenis de caràcter voluntari i base negociat i en termes d'igualtat entre els centres locals, que es regulen per les seves pròpies clàusules, per a la legislació comuna en règim local i sectorial. L'article 303.2 del Rua disposa En virtut del conveni, una entitat o administració pot gestionar un servei de competència d'una altra sense que aquesta perdi la titularitat Quart, que de la mateixa manera s'expressa a llei 30 barra 1992-26 de novembre Endavant, llei 3092 Els articles 3.2 i 4 a l establir respectivament que les administracions públiques en sus relacions s'erigen pel principi de cooperació i en su adaptació per l'escritori d'eficiència de i servici amb els ciutadans el principi, el principi de les relacions entre les administracions públiques estableix de prestar en l'àmbit propi la cooperació i assistència d'actives que les altres administracions pudiran recabar per a l'eficàcia d'exercicis o competència. 5. Que, que a continuació l'article 15 de la llei 30 barra 1992 estableix la possibilitat que una administració pública pugui encomanar a una altra entitat de caràcter administratiu la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis per raons d'eficàcia o quan el primer no disposa dels mitjans tècnics idònics pel seu exercici, la qual Cosa no implica sessión de la latitralitat de la competencia ni dels elements substantiius del seu y sí a punt 4 del citat article 15 disposa cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos de entidades distintas administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio per tot això la comisión Informativa de límite territori prop propos el ple de l'ajuntament l'adopció la del següents acord primer aprobar el convenio entre ayuntamientos allent la l'Ajuntament d'Avinyó i la Societat Regional d'abastament d'Aigua, Sorea, per regular el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable a prestar per l'Ajuntament de Sallent mitjançant l'entitat subministradora Sorea a les finques del terme municipal d'Avinyó de Carboners de Dalt i Carboners de Baix. Segon, publicar l'esmitat conveni al bulletú oficial de la província perquè aquest tingui plena eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 15.3 de la llei 30 barra 1992. Tercer, traslladar el present acord a l'Ajuntament d'Avinyó a la societat Soverea i a la Direcció General d'Administració Local de conformitat amb el que disposa l'article 309 del ROAS. Senyora Arenes. Sí, hola, bona nit a tothom. Uh, aquest, aquest punt d'ordre del dia uh, fa referència a la proposta del conveni entre l'Ajuntament bueno, de Sellent i l'Ajuntament d'Avinyó, amb l'empresa gestionadora i reguladora del servei domiciliari d'aigua potable, Sorea, com objectiu d'aquest conveni és regular el servei de subministrament domiciliari i realitzar amb l'empresa amb la qual està la concessió feta en aquests moments. El per del conveni és perquè és un servei de primera necessitat, on es regularà i es portarà l'aigua potable en una de les masies a una de les obres que es va realitzar d'acord amb una subvenció del Ministeri de Medi Ambient Rural. I eh, aquest, eh, aquest, aquesta masia és del municipi veí, el municipi de Vinyó, a través d'una junta de govern des de l'Ajuntament de Vinyó on es va plantejar i es va enviar l'acord de junta a l'Ajuntament de Sallent eh, prèvia petició d'aquest servei amb aquesta masia. el perquè de, uh, aquest, aquest punt de l'ordre del dia ja es va portar en el ple del mes de juny es va portar i es va debatre abastament, però hi havien molts dubtes generats en les intervencions dels diferents grups polítics i en aquestes, eh, aquestes intervencions hi havien inclús alguna manifestació, doncs, que es pronuncies serveis jurídics per una sèrie de eh, notificacions o una sèrie d'instàncies que s'havien presentat i que la documentació que s'havia portat, donc que no era suficient deggut a, a aquest conveni. Sí que és veritat que arrel de que no va ser aprovat eh, aquest punt de l'ordre del dia, es torna a portar en aquest ple del mes de setembre ja que eh, tot just acabant el plenari el mes de, de juny, el dia 20 de juny la CUP presenta una, una e-tram on demana una sèrie d'informació a la qual fa referència en aquest plenari i que no li havien quedat ben aclarits alguns temes en els que s'havia donat resposta però que evidentment necessitava un informe jurídic que confirmés el que s'estava dient i el que s'estava contestant en aquell plenari. També hi ha una instància per part d'Esquerra Republicana el dia 1 de juliol en el que també doncs, manifesta la necessitat d'un informe i d'una documentació que s'adjunta amb la mateixa instància i en la que també es dona resposta i en la que també s'aporta la documentació que eh, es demana i la que eh, es demana però que no es perceptiva segons l'informe jurídic també s'indica en aquest mateix informe. Degut a la necessitat de més informació i que... Doncs que hi estaven preocupats perquè hi havia temes que en el debat d'aquest punt de l'ordre del dia que no va ser aprovat eh, per, ni per unanimitat ni per majoria doncs es va creure oportú ja que tenien resposta per part dels serveis tècnics amb, el seu, amb les seves preguntes realitzades més els informes pertinents de serveis jurídics aportats als diferents grups polítics tornar-ho a portar en aquest punt de l'ordre del dia d'aquest ple simplement manifestar doncs, que ja que es va debatre bastament i si hi ha qualsevol altre dubte i en les intervencions dels diferents polítics a partir d'ara hi ha algun altre clariment o algun altre dubte o alguna altra qüestió no hi ha cap inconvenient en tornar a manifestar la, la nostra opinió o el nostre parer o inclús la, el, el que s'hagi de contestar però sí que demanem el vot a favor doncs, perquè aquestes masies doncs, puguin tenir el subministrament d'aigua potable que és un, un element necessari i primari dintre del de que marca el reglament i la llei simplement doncs manifestar que si es pot donar el vot favorable doncs que, que serem molt agraïts gràcies Bona intervenció per part d'iniciativa una part de d'intervencions una intervenció per part, part del de de la CUP senyora Anna Gabriel ara sí, bona nit a tothom en primer lloc, desconec -sí els informes jurídics que s'han tremès a la CUP i que formen part de l'expedient i per tant hi han tingut accés la resta de grups nosaltres només hem pogut treballar al nostre informe també és cert que no hem consultat l'expedient i per tant per això demanava d'entrada si formaven part de, de tota la documentació Penso que hagués estat bé, si més no perquè nosaltres doncs, l'hem analitzat una mica l'informe i entenem doncs, que compleix un objectiu que és intentar intentar cobrir el fet consumat i intentar donar sortida a aquesta forma d'actuació que va tenir l'equip de govern. Per tant, doncs és un informe que, que es nota, que, que posa tot l'èmfasi en intentar salvaguardar una actuació que es va fer, nosaltres insistim al nostre entendre, de forma poc regular i perquè també entenem que l'informe no ens acaba de verificar que va estar ben fet. Primer ens dius, recordeu, eh, estem parlant de la portada d'aigües amb una masia d'un altre terme municipal. L'informe doncs, comença justificant doncs, que, que per raons d'interès públic i per atendre causes imprevistes doncs, es poden modificar projectes d'obres. Nosaltres entenem doncs, que probablement era una raó d'interès públic però sobretot era una raó d'interès particular i també entenem que de causa imprevista no n'hi era cap ni una perquè aquestes masies doncs, no tenen aigua des de fa molts anys i per tant d'imprevist res. Uh, se sabia que no hi havia aigua uh, i per tant s'hagués hagut de, de preveure no és una cosa sobrevinguda sinó que és una necessitat que ja existia també l'informe vaig per ordre de l'informe um, doncs es fa esment de, de la despesa que això va suposar a l'Ajuntament de Sallent tot i que els diners provenien d'una subvenció estatal si no m'equivoco i es parla d'aquesta doncs, inversió de 15.561 euros amb 42 i en canvi trobem a faltar que en el conveni que es fa doncs, per, per regular aquest subministrament d'aigua d'alguna manera l'Ajuntament de Vinyó es comprometri en virtut també d'aquesta cooperació interadministrativa, que ens sembla molt bé que existeixi, que existeixi col·laboració entre ajuntaments, però per exemple trobaríem molt raonable doncs, que l'Ajuntament de Vinyó en aquest conveni es comprometés a fer una aportació de 15.561 euros amb 42 a l'Ajuntament de Sallent, que podríem destinar, per exemple, a beques de menjador o de llibres pels nens que ho necessiten que d'entrada podrien becar 50 alumnes a 311 euros pel projecte curs, per exemple. Uh, en la segona pàgina s'intenta uh, justificar doncs, que no hi ha hagi hagigut una modificació de projecte sinó que tot es va fer diguéssim una mica sobre la marxa, sense documentació que ho acompanyés i la justificació és absolutament incongruent. El tercer paràgraf diu: que també s'hagués pogut adjudicar aquesta part de l'obra independentment del projecte general de la portada d'aigua a Sant Per de Serraíma. És evident, aquest projecte hagués pogut tenir entitat per si mateix. Diu, conseqüentment, tampoc és perceptiva l'existència d'un projecte específic d'aquesta part de l'obra. No, de conseqüentment res. És dir, o no està ben construït l'argument o no s'ha tingut l'encert explicant. És cert que hauria pogut ser un projecte independent, però no ens queda clar que no sent un projecte independent no calgués un conveni per escrit que l'acompanyés no, no s'argumenta um, nosaltres uh, insistíem no? doncs en, en la necessitat de que hi hagués convenis per escrit i se'ns contesta doncs, que um, que era una necessitat d'unes masies del terme municipal s'insisteix molt amb aquesta idea no? l'aigua com a necessitat bàsica i unes masies que no en tenien i nosaltres la pregunta que no ens queda contestada tampoc és per què aquestes masies i no d'altres pregunta que s'ha intentat també resoldre dient que no tenien coneixement de que altra gent necessitava aigua cosa que és estranya perquè si és una cosa eh, un bé de tant interès bàsic i l'informe reitera aquesta necessitat tan crucial de l'aigua no entenem doncs, com no es té coneixement que altres masies també necessiten aigua i es passa per alt aquesta deixadesa l'informe diu que es va creure necessari i lògic acceptar la, la petició de l'Ajuntament de Vinyó i nosaltres entenem que és necessari i lògic però que no per això ha de deixar d'estar fet correctament i per més necessari i lògic que sigui s'hagués hagut de fer doncs, amb uns passos administratius doncs, que, que, que no s'han fet i que, i que segueixen sense fer-se perquè evidentment l'aigua ja hi és i aviat la' l'aixeta i els n'hi sortirà i aquest conveni segueix sense existir perquè no es va fent en el moment en què calia. Mm, també parla doncs de que que hi havia una comissió de seguiment d'aquestes obres de la qual en formava part l'alcalde i que l'alcalde doncs, en aquesta mateixa comissió de seguiment va va proposar data 16 de desembre de 2009 no, la comissió va quedar constituïda 16 de desembre del 2009 i en posterioritat l'alcalde doncs, eh, sembla ser que va fer aquesta proposta de la portada d'Aigües a Vinyó però és que les propostes són propostes, És a dir, les propostes s'aporten per tal de que puguin ser acceptades. El que va fer l'alcalde, la comissió de seguiment, va ser informar de que l'aigua ja estava arribant a un altre municipi que no era el nostre. Per tant, ens sembla que és de poc, és de poc rigor. Les paraules no s'utilitzen en la seva justa mesura. Una cosa és fer una proposta i l'altra cosa és informar d'un fet consumat, eh? que és el que aquí es va fer. Tampoc sabem qui formava part d'aquesta comissió de seguiment. En definitiva, ens sembla doncs, que és un informe eh, jurídic que no resol la, la qüestió bàsica, que no hi donarem més voltes perquè és cert que aquesta instància que nosaltres demanàvem aquest informe bé del, del 20 de juny, però que és un tema que portàvem parlant d'anteriors plenaris, que ens sembla que queda prou clar que les coses no es van fer doncs, de, de la forma més adequada possible, i que ens sembla també que, que seria hora de dir les coses pel seu nom i que potser l'alcalde doncs, acceptés que ell amb aquesta masia doncs, hi passa caps de setmana i que doncs, al final hi ha una qüestió personal i d'interès personal i ell té mistat amb l'alcalde de Vinyó i es van entendre amb un dinar i va dir escolta'm tu, si em si jo et porto l'aigua i ho fem d'aquesta manera i això és la cooperació interministrativa que ells diuen i clar, nosaltres no ens acaba de convèncer eh? està bé que, que les amistats doncs, amb altres electes d'altres ajuntaments vagin en benefici de la població però en tot cas que vagin en benefici de tothom qui ho necessita i no només d'uns quants i més quan és una casa de segona residència en la qual el mateix alcalde doncs, tenim constància que, que hi passa dies i s'hi reuneix habitualment. No ens sembla seriós ens sembla que l'informe de secretaria no resol el fons de la qüestió és un bon intent, un bon intent i suposo que és una prova de lleialtat vers l'equip de de govern per part del secretari que ha intentat fer tot el possible per vestir-ho però no resolt les qüestions de fons i, i malgrat l'aigua sigui un servei bàsic i malgrat vulguem que arribi a aquesta masia i a totes les que necessitin aquesta aigua nosaltres seguim sense poder votar en contra, sense poder votar a favor d'aquest punt Alguna intervenció per part del grup socialista? Mm -hmm. Sí Bueno, nosaltres argumentarem el mateix que vam argumentar l'anterior Ple vull dir, també pensem que s'ha fet molt mal fet s'ha fet mal fet el procés s'ha fet d'una manera que ningú ens ha demanat a nosaltres si volíem portar aigua o no volíem portar aigua aquestes masies, si ningú ens ha consultat de si hi hagi altres masies que érem poder tan convenient com aquestes de portar-li pensem que l'equip de govern ha actuat amb tota la diligència possible però com vam argumentar l'anterior ple la canonada ja hi és, la despesa també està feta no sé utilitzar, tenir una canonada morta, una inversió morta trobo que és pitjor el remei que l'enfermetat no sé si no donant aigua tirarem enrere d'aquesta canonada o la portarem a altres masies crec que és impossible i llavors no sé, com a mí comencem a amortitzar aquesta canonada i cobrem a les masies que, que s'hi ha portat l'aigua d'una manera que jo crec que no irregular, sinó mal fet sense pensar potser en tots els que tenim, a totes les masies que tenim. però no solucionarem la no aigua a les altres masies, no portant aigua amb aquesta quan està fet la inversió. I ho pensem sincerament i seguim argumentant el mateix. El que sí que sabem ara és que no ens podem est perquè si ens es tenim gran sense haver-hi aigua i seguirà sense treure aquest rendiment amb una inversió. llavors és clar en, hauran de votar a favor simplement per la continuïtat del raonament que teníem doncs fa dos plens crec que va ser i si realment no portant l'aigua a aquesta masia poguéssim solucionar doncs, una mica la, la gestió una mica complexa i creiem que Ronie que s'ha fet de tot això de la comptem, hem de saber, ja s'ha explicat més d'un cop que no són uns diners que s'ha gastat l'Ajuntament de Sallent, sinó és uns diners que venen de la subvenció, no? i que si no es vessin gastat es vessin d'un carrer retornar. tornar <coughs> això també vull que quedi clar evidentment es podria haver fet molt millor la gestió i això ho hem parlat però no aportant aigua a aquestes masies, no solucionarem que les altres no tinguin aigua llavors també he dit que el mateix, aquestes masies ara una de les dues segur que estan llogades no sabem si d'aquí endavant hi haurà les mateixes persones que la tenen llogada i on segons diu la, la regió de la CUP el senyor alcalde passa caps de setmana l'aigua la tenen la canonada està feta, la inversió està feta comencem a cobrar l'aigua i tirem endavant Una intervenció per part d'Esquerra Republicana Senyora Cortés Sí, bona nit a tothom els que ens escolten Bé, nosaltres en principi voldríem fer un petit historial més ràpid del que ha passat amb tot aquest tema de la portada d'aigües aquí a la Serra del Morisco. I hem de parlar que, bé, des del mes de febrer que estem parlant en aquest plenari d'aquest tema. I si tirem enrere, enrere, volem recordar, i perquè tothom ho sàpiga, perquè això molta gent no ho sap, i és que des del 2003... El 2003 El juliol del 2003 l'ACA va cridar l'Ajuntament de, de Sallent eh, el seu departament justament perquè es comencés a fer ja a tirar l'abastament d'aigua que hi havia entre Avinyó, Calders Artés, Sallent mmm, Talamanca i Mura i a més a més la Serra del Morisco Quan es va posar això en coneixement de tots els alcaldes que ja ho sabien el... L'alcalde de Vinyó va dir que portar l'aigua a la serra del Morisco, totes les masies de la serra del Morisco, propietat de, que formaven part del terme de Vinyó, que de cap de les maneres, que això ells no hi estaven d'acord i, i que no es faria efectiu. Per tant, en aquest projecte d'abastament d'aigües que ja el 2003 es tirava endavant, l'alcalde de Vinyó ja va dir que de portar aigua a la serra del Morisco, res de res. Per tant, la Serra del Morisco va de caure del projecte i fins ara no se n'ha tornat a parlar. En aquesta legislatura, 2007-2011, les cases del Sallarés i del Mas de Sant Pere particularment ja van fer una tirada de canonada fins a les seves dues masies per portar aigua potable a les seves finques. Més tard, això ja dir en un altre ple, més tard l'Ajuntament aprova portar aigua a les finques del Sallarés i del Mas de Sant Pere que ja en tenien però llavors ells diuen van bueno, els i portarem una canonada més grossa d'aquesta manera doncs, tindran, podran tenir una pressió més, més bona Bé, però d'aigua ja en tenien al Sallarés i al Mas de Sant Pere aproven instal·lar a més a més, un dipòsit a la zona del cementiri en una zona que en aquell moment no s'hi podia instal·lar un dipòsit es fa un informe tècnic nefast perquè no s'hi pot instal·lar, però diem que sí, però ja ho demanarem, però en el Pla General, ja hi hem trucat aquesta tarda amb el director del Pla General i ens ha dit que ja l'hi posaran, bé, però es tiren davant també. El desembre del 2010, la Junta de Govern d'Avinyó acorda demanar a l'Ajuntament de Sallent eh, la portada d'aigua a Carboners, però només a Carboners, a cap més masia d'aquesta serra. En cap moment no fan referència a cap més casa, només a Carboners. L'Ajuntament de Sallent no fa ni cap aprovació, ni cap decret, ni cap aprovació ni per Junta de Govern, ni, per ple, ni cap decret per donar-hi el vistiplau a tot això. I des del mes de febrer, que en aquest plenari, el grup d'Esquerra Republicana i d'altres grups de l'oposició, que estem demanant la documentació que forma part d'aquest expedient, l'acord de l'Ajuntament de Sallent el conveni de col·laboració entre els dos ajuntaments, el modificat del projecte, el modificat del contracte, entre d'altres. L'equip de govern ens contesta la instància que vam demanar per segona vegada, ens contesta, com molt bé ha dit abans la companya Anna Gabriel del grup de la CUP, que tota aquesta documentació no és obligatòria. I donen per vàlid un únic document, un document en el qual és única i exclusivament la certificació número 3 d'aquesta obra. No hi ha absolutament res més. Suposant que no fos obligatori i veient totes les irregularitats que hi ha hagut en aquest procés, l'expedient com, com a mínim hauria d'incloure l'acord de l'Ajuntament de Sallent conforme faran aquesta obra i, a més a més, el conveni de col·laboració entre els dos ajuntaments, el de Sallent i el de Vinyó, però no hi ha cap documentació i ara l'equip de govern passa directament a portar al plenari l'aprovació ja del conveni entre SOREA, o sigui entre la gestió de l'aigua i els dos ajuntaments i entremig es disa el tot què ha passat aquí? no ho sabem per tant entenem que tot aquest procés ha estat totalment irregular ni l'alcalde de Sallent ni l'alcalde de Vinyó entenem que han obrat d'una manera correcta perquè l'alcalde de Vinyó, com hem dit abans només ha demanat aigua per carboners ha obviat totalment totes les altres cases de pagès d'aquella zona i l'alcalde de Sallent tira pel dret sense cap tipus d'acord ni per part de la Junta de Govern ni per part del ple i a més han instal·lat una canonada petita que no permet allargar-la fins a les altres masies és a dir, si ara es volgués portar aigua a les masies de la zona, s'hauria de fer una canonada, s'hauria de tornar a buscar l'aigua als cellarers i fer una canonada nova, perquè aquesta no ho permet bé, si tot això no és irregular no entenem com s'ha fet no entenem el procés Una intervenció per part d'iniciativa Sí, el no contestar la primera, la primera part es, ha sigut per una qüestió de d'esperar de, per què torna a venir aquest conveni aquí al ple? per què torna a venir? Si ja vam, o el vam desaprovar? que ha canviat l'opinió general o és que teniu coneixements de que s'aprovaria si es torna a presentar el ple no ha canviat quasi bé gaire cosa el conveni és quasi bé... jo no em faré referència perquè ja vam fer-ho la idea és que aquí es va presentar el conveni i amb tots els respectes a la llibertat individual dels regidors, el grup del PSC es va equivocar de votació. Votar amb l'extensió es pensava que es votaria el conveni, però resulta que en aquest tema de l'aigua, amb la votació no hi havia prou. No valia el vot de qualitat de l'alcalde. I llavors quan va es, es vas tenir, va dir, ostres, m'he equivocat, que volia que tirés endevat. Llavors jo el volia dir abans de la teva intervenció, amb tot el respecte a la llibertat individual que cada un pot votar el que vulgui eh? i amb tot el respecte però he pensat digue'l a la segona perquè a lo millor no és ben bé lo que tu penses al final sí que m'ha donat la seva resposta a la raó ell pensa si jo m'estinc això tira endavant i jo no em comprometo però és que l'extensió no va servir i ara clar la gent de Carboners deu insistir escolta l'aigua i home si el, el senyor Manuel Vens volia que s'aproves, però es va equivocar si el tornem a portar, si diu que sí, ja està per tant això jo el tinc de dir perquè bueno, perquè les persones no podem persones si no som lliures i hem de parlar em, després en el tema de aquí jo crec que hi ha una qüestió Aviam, aquí jo crec que l'Ajuntament d'Avinyó s'ha aprofitat, però descaradament de l'Ajuntament de Sallà hi ha una subvenció que es tenia de gastar en el tema d'una sèrie de deficiències d'aigua que ve del ministeri i dir, home, si podem deixar uns calorets per solucionar el tema de carboners que són els, eh, diguéssim els, on jo tinc el comitè central de convergència i més o menys podem tirar per aquí doncs pues jo m'ho gasto allà i el, el, el cal de Davinyó que és molt amic lògicament, en tot el respecte i amb tota la llibertat com que són del mateix partit diuen, això seria un bon rotllo tu te n'aprofites i jo també i després ens oblidem del reste si hi ha alguna masia, escolta, allà s'espavinaran quan és una llàstima perquè precisament hi ha alguna masia de gent que, es, que se l ha currat que són treballadors que han pringat molt que no tenen aigua i aquests també es que que arribés a l'aigua que van venir aquí a la masia perquè bueno, casualment és el terme d'Avinyó perquè sabeu que hi ha el terme d'Avinyó i Cornet això està tot una mica junt entre ells es relacionen en la mateixa comunitat i un és d'Avinyó i un altre de Sallet però vull dir que precisament hi ha alguna masia que, que la gent d'aquesta masia que són del terme d'Avinyó fan vida a Sallet i participen en algunes activitats que tenim a Sallet per tant els hem deixat tirats i l'alcalde d'Avinyó sabia que aquesta masies l'havien demanat a l'aigua o sigui, una mica això però no, senyor si molt, tu et pots beneficiar però jo, clar, també tinc de fer alguna aportació podíem fer alguna aportació i no aprofitar-se d'aquesta manera de les circumstàncies que és el que s'ha fet, els uns i els altres per tant, nosaltres això no l'aprovarem perquè és un greu comparatiu i diré, bueno, val més que les tingui dos que no les tingui cap tampoc és això però sí que es podia haver dit, ostres, per pues, què no fem un pla integral i que totes les masies tinguin aigua? Perquè gairebé totes les masies de Cornet i la zona del nord de Sallent, gairebé totes ja tinguin aigua. Crec que faltan poques. Per tant, també encara és més greu ser comparatiu, perquè ja l'Ajuntament de Sallet en l'anterior legislatura tinguen tergir que ja veu fer un pas endavant en portar l'aigua a diferents masies de Cornet. Doncs pues aquí hi havia una continuïtat de dir, eh, escolta, el terme municipal del nord de Sallent, Avinyó i la zona totes les masies tenen aigua que a part d'això hi ha masies que tenen un, un, un sistema complementari, que tenen un pou que estan, combinen l'aigua del poble amb l'aigua del pou perquè bueno, que això també és bo, no? És clar, no podem aprovar-ho això és que per una qüestió sentimental i per ètica no el podem aprovar perquè no s'ha portat bé però no és que no s'hagi portat bé aviam, perquè l'Ajuntament si hi ha uns diners han de gastar i s'han de mirar i tal, jo crec que ha, ha hagut una mala negociació entre entre, ambos, entre entre els dos Ajuntaments i en aquest sentit els de Vinyó s'ha aprofitat és evident, perquè si hi havia uns diners bueno, doncs pues, tot el gasta i el de Seyent, doncs pues, s'ha agafat l'ocasió per portar l'aigua, doncs pues, a casa de, a mi no m'interessa cada un és lliure d'anar amb bull però sí que s'ha pues, agafat aquesta oportunitat i aquesta ocasió per fer una mica en funció de, de, de determinades qüestions o interessos polítics que, que jo entenc que això no ho puc aprovar ja ho vam dir l'altra vegada és que no sé per què torna a venir el conveni torna a venir per això, perquè l'abstenció no va servir i ja donem a votar ja està senyora Pararenes sí, a veure o sigui aquest punt, no sé per quin motiu, me l'imagino, però sempre té una controvèrsia i es deriva amb aspectes que no tenen res a veure amb el punt en què es porta en aquest plenari. Quan intento fer l'exposició inicial, intento ser breu, intento explicar exactament què és el que es vota, què és el que es porta en el plenari, i, evidentment, eh, i contestant ja directament Uh, sense entrar en detall, perquè evidentment qualsevol cosa que es vagi dient al respecte d'aquest punt es va doncs, generant una sèrie de polèmica i de debat que no té res a veure amb el punt en concret però sí que per deixar clars alguns conceptes, lo primer que ha de quedar ben clar, i així ens ho manifestem és que les coses eh, o sigui, el procediment i els informes que han a les diferències ETRAMS i a la instància presentada també per, per Esquerra han estat elaborats pels serveis jurídics d'aquesta casa, de l'Ajuntament i evidentment amb tota la plena confiança i sense cap pressió i sense cap eh, nota ni, eh, ni, ni tan sols teníem coneixement fins al moment en què es torna a portar aquest punt de l'ordre del dia de quina els continguts exactes de la contesta perquè la contesta l'ha de realitzar serveis jurídics amb tota la plena llibertat de que ha de contestar el que creu convenient segons la llei a la seva mà això ha de quedar molt clar, que els informes que tenen i que s'han enviat són completament informes correctes i que expliquen perfectament quin ha sigut els procediments i quins han sigut els processos en cada cas. Sí que és veritat que en els mateixos informes es posa de manifest que es podia haver fet les coses de diferents formes perquè, evidentment, si així ho permet la llei, així ho permet el procediment en cada cas, es podien haver fet de moltes maneres, que segurament aquestes formes podien estar més en d'acord i en desacord amb alguns partits polítics i amb els altres no però que sí que s'han fet correctament les presses i la, i la premura en realitzar aquesta obra era perquè hi havia ja s'ha explicat amb tots els plenaris però crec que com que no ha quedat suficientment clar doncs es torna a dir o sigui, l'Ajuntament de Sallent o l'Ajuntament de Vinyó amb una subvenció no hi ha aprofitaments i feu dir que hi ha hagut un aprofitament per part d'un ajuntament o d'un altre, altre ajuntament és una acusació bastant greu o sigui, una subvenció és una subvenció la voluntat i la intenció queda de manifest per part de l'Ajuntament d'Avignon quan hi manifesta l'Ajuntament de Sallent l'Ajuntament de Sallent ho posa de manifest a la comissió la comissió ho accepta però com que estem parlant de que les licitacions, les obres, les justificacions són el final de l'execució de les obres les obres estaven a punt d'acabar i es tenia que presentar tota la documentació justificativa al ministeri per poder, per poder cobrar aquest import de totes les obres que s'han realitzat hi havia aquesta diferència de les licitacions finals amb les obres executades també finals, són 15.000 euros d'una portada d'aigües en la que qualsevol altra possibilitat, segons els estudis dels mateixos tècnics que han elaborat els diferents projectes que estaven dintre d'aquesta subvenció, no permetia poder portar amb aquest import aigua a un altre lloc pròxim al municipi de Sallent i amb la voluntat expressa per part del municipi de Vinyó que així ho va manifestar és, queda evident la voluntat i queda evident que és una subvenció que el patrimoni que queda queda assallent perquè la propietat de la tuberia i la propietat de la, de, de, de la instal·lació i així ho, ho manifesta el propi conveni que ho diu molt clarament, que la propietat és de l'Ajuntament i en qualsevol moment que es volgués la propietat per part de l'Ajuntament hauria de revertir-ho bé monetàriament o bé amb la valoració que correspongui. L'abastament és el que s'ha de regular en aquest conveni. L'abastament és simplement posar-li a aquest senyor un comptador perquè pugui tenir aigua a casa seva, que obri xeta, li surti l'aigua i hi hagi un comptador que li comptabilitzi l'aigua que gasta i així hi hagi una empresa subministradora que en aquest cas ha de ser de qui pertany la propietat de la tuberia però que està en una zona que és municipi de Vinyó com que estem parlant de dos municipis, hi ha d'haver un acord i conveni que és el manifest d'aquest punt de l'ordre del dia. Les obres, com que aquest import és un import mínim dintre de qualsevol obra que s'ha realitzat amb aquesta subvenció, que estem parlant d'un milió d'euros, i qualsevol de les obres, si les desglosem amb les quatre o cinc actuacions que s'han fet, no suport més del 10% del pressupost de qualsevol d'elles, es podia fer de moltes formes, com és, per exemple, una, eh, una licitació com podia haver sigut un projecte amb una separata, que és el que intenta dir l'informe quan contesta o sigui, que les possibilitats de poder dur a terme aquesta obra són vàries, perquè així ho permet la llei però, en aquest cas es va realitzar d'aquesta forma sí que és veritat que estaven comptant amb un mes en el que en aquell mes s'havia de realitzar la justificació la factura, la necessitat plantejar-ho a la mesa, aquesta comissió del conveni que es va firmar entre l'Ajuntament de Seller i el Ministeri de Medi Ambient i Montrural i evidentment davant de la premura, si haguéssim importat això al plenari o hagués importat a Junta de Govern o que s hagués portat aquest conveni a algun plenari estaven fora de termini o sigui, això com es tradueix? Doncs que no s'hagués pogut fer aquest abastament o aquesta instal·lació i aquests diners s'haguéssim d'haver retornat al Ministeri sense haver fet o haver d'executat aquesta obra jo, i sincerament i també contestant a Esquerra Republicana que ens ha ara aquí amb l'ACA jo, sincerament, i moltes vegades no sé si és que els temes que es porten en aquí donen peu a tibar del fil i a treure coses que no tenen res a veure amb el que s'està parlant en aquí perquè l'ACA és una cosa, i estem parlant d'una subvenció del Ministeri l'ACA té unes competències a l'ACA, en aquelles reunions, es van manifestar una sèrie de necessitats, però aquesta subvenció està molt clara. Està molt clara l'objectiu, el manifest, i si algú se la vol llegir de dalt a baix, que està publicada, evidentment, com totes les subvencions que es publiquen, en el volatiu oficial, es pot veure perfectament quin era l'objectiu, quina era la necessitat i quina era la voluntat. Mm, treure aquí l'ACA, la Serra del Morisco en aquesta reunió, segons tinc entès, també hi havia algunes masies de Cornet, Cornet també està a pròxim a Vinyó, segurament que eh, hi havia alguna necessitat per part també d'aquestes masies, algunes masies de Cornet parlo també per parlar, perquè realment és treure un tema en el que no té res a veure amb el que estem parlant ara, que és el conveni per regular el, el, la portada d'aigües amb una masia d'una instal·lació que ja està feta i que es va fer amb aquesta diferència de 15.000 euros. Si era més necessari a Carboners o era més necessària a Serra del Morisco o era més necessari a La Roca, a La Pineda, etc. etc, Aquesta necessitat del municipi de Vinyó ens l'havia ben manifestat el propi municipi de Vinyó. Ell sap perfectament quines són les necessitats dels seus ciutadans tenim coneixement en posterioritat l'execució de l'obra de que ja s'havia comunicat i així ens ho van manifestar alguns dels propietaris d'aquestes aquest, zones de la Serra del Morisco que he citat abans però no abans no abans de marcar aquesta necessitat i aprofitar aquesta diferència de la subvenció que teníem que són els 15.000 euros eh, sense més puc contestar el segon torn de, de, de, per part dels de us polítics però Eh, repeteixo, tot el que s'està debatent aquí, pràcticament eh, es pot debatre, no hi ha cap problema però que no té res a veure, evidentment amb el punt que es porta avui a l'hora del dia. Gràcies. Una altra intervenció. Una cosa. Sí, aviam, és que... El, aviam, aquí ja, jo no estic dient que hi hagués uns calés que, doncs, per, en vez de tornar-lo... T'estic dient que hi ha una mala negociació i que l'alcalde de Banyós sabia perfectament de que tenia ja una sèrie d'instàncies i, i de peticions d'alguna masia que necessitava l'aigua i quan, et, quan es va fer aquesta, aquest conveni ell ho sabia. Ara, una altra cosa és que ell digui o no va dir res o es va estudiar políticament de que dir o donar eh, resposta a una petició d'una determinada masia era molt complicat per l'Ajuntament si més d'una masia o més d'una família que haguessin 40 famílies a lo millor però no es va valorar no es va valorar i llavors ha hagut una mala negociació, senzillament és això però que ho sabia l'alcalde d'Avinyó segur que no va dir res, no ho sé que va dir alguna i es va estudiar políticament que no, era ente... no interessava també però clar jo no puc signar-ho això però sí que sé que hi havia la petició de però reiterar les peticions que es necessitava aigua a més, és una explotació agrària no és una masia per anar se el fi de setmana que això també s'ha de valorar des d'una ajuntament perquè, perquè potenciar l'explotació agrària em sembla que és un valor afegit que tenim en el poble si això no ho valorem i valorem que hi ha una família que va un fi de setmana em sembla que estem equivocats l'explotació agrària és una altra història i això sí que s'ha de voler, eh? Una intervenció per part del CUP Sí, no sé el senyor alcalde eh, sempre ha tingut la virtut de rodejar-se de regidors que li fan una defensa aferrissada fins al final, fins i tot quan es defensa allò que és indefensable jo crec que vostè pot estar molt orgullós perquè eh, és dir, no sé com s'ho fa perquè tingui regidors que li salguin la papereta d'aquesta manera, de veritat el seu discurs, el seu discurs en part és és absolutament impresentable primer perquè diu que és el que té a veure amb un tema i el que no com si vostè tingués la virtut de definir què és el que té a veure amb un tema res del que hagi dit esquerri la CUP tenia a veure amb la portada d'aigües o potser més aviat tot el que hem dit des de principi fins al final tenia relació directa amb el punt que es porta aprovació i em preocupa senyora Arenas perquè si de, de veritat vostè no veu del que estem parlant i aquestes alçades després de quatre o 5 plenaris encara com diu vostè no sé per quin motiu aquest punt porta controvèrsia té un problema té un problema i greu a més a més penso un, o d'incapacitat d'escoltar o d'incapacitat d'entendre o d'una de, lleialtat cega al seu alcalde i que per tant li fa dir coses que penso que, que no parlen massa a favor del seu criteri, de la seva autonomia a l'hora de pensar i de, i de dir. I em sembla greu haver-li de parlar així, però és que el discurs que ha fet eh, estava faltat de qualsevol tipus de fonamentació, no ha sabut argumentar encara per què no hi ha conveni que acompanyi aquesta actuació, no ha sabut argumentar per què en una cooperació administrativa es fa ulls clucs a la necessitats reals i es fa només cas el que diu un alcalde per què fa veure que nosaltres ens estava bé tornar els diners i llançar les subvencions si és que no estem parlant d'això nosaltres sí que no estem parlant d'això i el senyor del PSC igual, el seu sentit pràctic va molt bé moltes vegades, però aquí s'equivoca ja ho sabem que no resolvem res no portant l'aigua, és evident ja sabem que val més que tingui aigua un que no en tingui ningú, però jo vull un informe jurídic que em digui que les coses no s'han fet ben fetes no vull un informe jurídic que si vostè no se l'ha llegit no sé per què diu que és correcte llegir si sol i llavors em diu si és correcte o no és un informe jurídic que no resol les preguntes que nosaltres vam formular i que passa per parar sobre la qüestió fonamental per tant, un informe jurídic que digui doncs sí l'actuació doncs, no, administrativament no ha estat ben articulada i doncs sí, davant totes les necessitats de l'Ajuntament de Vinyó nosaltres doncs, no vam ser prou rigorosos d'atendre-les totes i vam fer cas doncs, de no sé quin criteri per escrit i ja estar reconeixent com abans reconeixia el, el senyor Serra Malera de que en l'estat de comptes hi ha coses que no s'havien fet bé el 2009 i que ara es faran bé. Doncs el mateix. El mateix. No s'ha fet bé però potser a partir d'ara doncs mai més s'actuarà així dubteria, i ja entenc que això no ho vulgui imposar per escrit, però com a mínim això i que portem l'aigua a Carboners, portem-la però no donant el vistiplau a aquesta actuació senyor Manolvins, és que em sorprèn perquè vostè costuma ser rigorós i precis amb les coses i ara fer veure doncs, que clar, si no provem aquest conveni doncs, com el mal menor no? bah, doncs, eh, Convergència s'ha distingit durant durant molt temps per per aquest tipus d'actuacions i per aquest tipus d'estil a l'hora de fer política i jo em semblava doncs, que, que estava bé que apareguessin noves persones i nous estils de fer política al plenari justament per reivindicar altres formes més transparents una mica més equitatives, més justes sobretot de fer política i jo crec que en aquest, en aquest punt s'equivoca es podria tornar a, a no aprovar, estaria molt bé i que es tornés a portar sobre la taula amb un informe jurídic que reconegués com s'han fet les coses de veritat que no s'han fet ben fetes que reconegués doncs, que hi ha hagut una, una tendència personal a l'hora d'adjudicar la portada d'aigües en aquesta casa i no en una altra i a més a més doncs, això que l'Ajuntament de Vinyó doncs, faci un conveni per al valor de 15.000 euros i que l'Ajuntament de Sallena els destini els serveis socials que a prou de falta li fan en aquest cas nosaltres aprovem la portada d'aigües però no fent veure que s'han fet les coses ben fetes. Senyor Manol Vins, que guste, ja ho sap. Alguna intervenció per part del grup socialista? Bé, bueno, primer una cosa. Jo crec que això és, és seriós, no? com estan dient aquí els grups. Primer, si és seriós, no és com una partida de pòquer que jo ara m'estic i després parlo al revés, a l'últim. Si el senyor d'iniciativa no parla, doncs espera el segon torn. El que no s'espera se li dóna paraula al primer torn perquè si no aquí tots ens la deixarem així i farem una catxa i ara post, final, no hi ha d'apost postaré al final em sembla que aquí el senyor alcalde hauria de ser una mica més rigorós I diu, no, bueno, doncs jo no parlo però parlaré al final escolti, parli quan li toqui parli quan li toqui i el que no entengui és com el senyor alcalde diu, ah, bueno, doncs parlo quan vulgui, vostè, com si vol parlar al segon no? em sembla que això ha de ser rigorós segon punt Vull dir, nosaltres quan venim aquí normalment el grup doncs hem parlat del que tenim que fer i que no tenim que fer. Si no sabíem que teníem que votar a favor perquè el conveni no de l'aigua, sinó qualsevol conveni hi ha d'haver majoria qualificada si no decidim estenir jo m'estindré, encara que sigui un error i llavors ho tornaré a parlar amb el grup i escolta senyors l'abstenció no serveix, hem de tornar a parlar amb el grup votem a favor o no votem a favor o votem en contra o seguim estenint I llavors és el grup qui decideix no decideixo jo llavors és així de clar, no? llavors el tema de s'ha fet mal fet Escolta, Esquerra Republicana ho ha dit estem parlant des del mes de febrer em sembla. No? des del mes de febrer estem parlant de la canonada de l'aigua que si està ben fet, que si està mal fet jo crec que s'ha fet mal fet, també ho penso però simplement ens hem anat queixant ningú ha fet res més que queixant-se i n'ha fent instàncies individuals però ningú ha presentat cap grup cada grup de l'oposició ha dit, escolta, això aquí hi ha una cosa mal feta i hauríem de fer una moció, hauríem de fer això, hauríem de fer allò altre. I això s'ha anat fent, s'ha anat fent, i ens hem anat queixant, ens hem anat queixant, ens hem anat queixant. I jo crec que s'ha fet mal fet, això. I penso que no sé si des del punt de vista tècnic i jurídic, perquè no tinc la capacitat jurídica per definir si s'ha fet mal fet o no, eh? no hi entenc més que el secretari, tampoc hi entenc més que qualsevol altre regidor que aquí. No? Llavors, estem davant duna situació en què nosaltres ens plantegem una cosa, sabem que hi ha masies que necessiten més l'aigua, que la masia de Carboners i ho tenim claríssim i també s'ha dit aquí i ens trobem en situació de dir, bueno vostè el senyor Anna Carviel de la CUP de la... diu, bueno, si presento un informe que diu que ens hem equivocat doncs, i a més a més ens donen els 17.000 euros Si ja són condicions cada cop més complexes, doncs votarem a favor no? vull dir, és una mica anar a màxims per dir, bueno, com que el màxim no el tindré tampoc serà difícil que voti a favor no? Vull dir, aquí tothom fa la seva estratègia però cap dels grups ha presentat realment seriosament alguna cosa per evitar doncs, que aquesta canonada arribi o per, per, per intentar doncs, que les masies que necessiten aigua tinguin l'aigua és un desprestigi l'equip de govern vull dir ha portat l'aigua a les masies que ell volia però tu tampoc ho pots demostrar, perquè també és un farol com ha dit el senyor d'Iniciativa, el senyor Nojosa jo no puc demostrar que el senyor d'Avinyó només m'ha demanat, demanat l'aigua per totes les masies i només he dit no i puc dir, no, és que el senyor Monté no m'ha volgut portar amb aquestes dues ho sabem, això és cert, és cert, doncs imaginem perquè suposem que té una utilització d'aquesta masia particular o també aquí podem anar dient moltes coses no? vull dir, aquí podem dir, no, és que el senyor de Vinyó a l'alcalde, que també és convergent li va demanar aigua per les sis masies, perquè també sé i sabem que la masia que no s'hi ha portat aigua també ho havia demanat molts cops sabem que el senyor alcalde de Vinyó no li va, de, li va demanar, el senyor alcalde de Sallent totes les masies, o només li va demanar aquestes, no li va demanar cap i el va portar amb el bugue ja. no sé, ho sabem, o també fem una partida de pòquer i ens amaguem les cartes no? vull dir, clar, és molt fàcil totes aquestes coses no? ara, és una obra que pensem, jo crec que s'ha fet mal fet, perquè no s'ha tingut en compte realment les necessitats d'aquella zona però argumentant el mateix dic, tenim l'obra, dic, podem fer la llei del talió, doncs mira, com que no ho has fet bé doncs no hi ha aigua, ja diu, no? i ens anem a casa i tots contents mm, ah, també podem fer això i serem més feliços, potser tots, perquè mira com a mínim, jo no tinc aigua, però tu tampoc, no? jo no tinc gasa, pot també et cremo la teva vull dir, ja sé que no és això el que es pensa no? però dir, pot semblar una cosa així, vull dir, es pot solucionar que les altres masies tinguin aigua no tenint aigua aquesta ho podem arreglar això? votant que no? no votem que no, votem en contra d'una doncs, gestió feta per l'Ajuntament de Sallent que jo penso que la fem mal fet des del punt de vista de la planificació i de rumiar aviam quina realment necessita aigua i quina no necessita aigua no? però segueixo sent coherent amb el primer argument crec que com a mínim si tenim la inversió feta començar a amortitzar o encara que siguin 70 euros cada mes i és pràctic, sí, però vull dir tampoc solucionarà res que tampoc ho diran a l'equip de govern, no, és que ho hem fet molt malament perquè ells, com han demostrat amb els seus informes pensen que ho han fet bé, jo crec que està mal fet evidentment, però no puc evitar que es posi la canonada de l'aigua, no la podem evitar, ja hi és la inversió està feta, una altra inversió morta, tenim moltes inversions mortes vull dir, una altra no cal i per això votem a favor per el que he dit abans amb el senyor Hinojosa la nostra proposta, doncs a la primera reunió del grup va ser, has de se amb això no hi havia prou, ens hem tornat a reunir i ara hem decidit votar a favor Bé, em tocava demanar disculpes al senyor Manol Vins eh, perquè és cert que quan s'ha acabat la intervenció de l'Esquerra Republicana tenia que haver de donar la paraula a la senyora Arenas i, i per fer el segon ha sigut un error meu que he donat la paraula sí, sí, així, vostè ha dit que passava amb això li haig de donar la raó al senyor Manol Vins Alguna altra intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortès, Sí, en primer lloc no farem, no farem referència a aquest error que ha comès el senyor alcalde perquè els errors sempre els cometen a favor d'alguns però cada vegada que nosaltres demanem la paraula i que ens pertoca en moltes ocasions doncs no, no se'ns ha donat però bé, no hi tenim cap mena d'inconvenient i les paraules del senyor Hinojosa són ben rebudes només faltaria però sí que volem dir que hi han tractes de favor també Bé, passat, passat això... Eh, a veure, sí que hem de dir doncs, que en aquesta obra bé, s'han dit moltes paraules en aquí, que moltes ja ni les contestarem perquè no cal, però sí que volem deixar molt clar, ja hem fet una explicació tot un, tot un historial de tots els fets que han anat succeint i que no n'hi ha hagut cap que hagi, que hagi estat um, estrany sinó que són els que fidedignament han passat i a vegades es vol embolicar la troca, però bé entenem que s'ha primat s'ha primat en aquesta obra l'interès particular d'unes masies en detriment del veïnat de la zona en detriment de l'interès general d'aquesta zona s'ha primat també portar aigua a cases de cap de setmana en detriment de les cases on s'hi viu habitualment i on les feines d'allà doncs, són eh, el que cada dia hi ha de viure per tant, s'ha fet per un interès particular en contra d'un interès general. i ja ens ha succeït en d'altres ocasions. S'ha dit aquí també que no sabem si l'alcalde de Vinyó ha demanat o no ha demanat per les altres masies, sí que ho sabem, perquè la Junta de Govern de Vinyó només es demana aigua per carboners no es demana aigua per cap més masia de la zona, només aigua per carboners, i això està aprovat per la Junta de Govern del desembre d'Avinyó. No entrarem a valorar tampoc els interessos personals que pugui tenir en tot això el grup de Convergència i Unió, però sí que hem de dir que el grup municipal d'Esquerra Republicana hi votarem en contra, i hi votarem en contra deixant molt clar que aquest vot en contra és degut a les irregularitats, com s'ha dit abans, que s'han produït en tot el procés, per part de, tant per part de l'alcalde de Sallent com per part de l'alcalde de Vinyó, perquè entenem que s'ha obviat justament l'interès general de totes les masies de la zona per primar l'interès particular. I no s'ha fet bé, això no s'ha fet bé, i per tant no podem votar a favor. I no estem votant en contra de no portar l'aigua carboner, sinó que estem votant en contra de l'estil de govern i de l'estil de provar les coses que té aquest equip de govern de Convergència i Unió aquest estil de fer política que bueno, no ho hem fet bé però ja ho arreglarem, votem-ho i després ja ho arreglarem no és la primera vegada que passa ens ha passat en diverses ocasions i ara, com en d'altres ocasions ja hem dit, no ens faran combregar amb rodes de molí per moltes explicacions que ens donin, no s'ha fet bé per tant el nostre vot serà contrari Senyora Arenas Sí Simplement, eh, la intervenció d'iniciativa sobre males o no males negociacions, primer, eh, i anant arrel del que ha manifestat el senyor Manol Vents del PSC, eh, són suposicions. Per vostè queden, i evidentment està bé que vostè manifesti les seves suposicions i les seves eh, apreciacions, però no deixen de ser suposicions uh, sobre el tema de la intervenció de en de la CUP uh, lamento i moltíssim que quan no li queden arguments per poder debatre un tema uh, insultir a les persones i de la seva incapacitat o no la meva incapacitat o no per uh, poder contestar uh, la CIO la saben perfectament l'equip de govern i crec que sempre he manifestat amb les meves intervencions un coneixement del que estic dient el que puc dir en qualsevol moment, aquest, el que puc dir en qualsevol moment puc estar equivocada. Si estic equivocada no tinc cap inconvenient en rectificar que per això som humans i podem rectificar. però sí que el que dic en cada moment de les meves intervencions ho dic en coneixement de causa. que vostè s'cregui o no s'hocregui evidentment aquí està la llibertat de que cadascú expressi el que vol i que desitja, però que sempre entengui que la meva capacitat o no capacitat no crec que era, tampoc com ja he dit en la primera intervenció el tema d'aquest punt de l'ordre del dia ni la meva incapacitat ni els aspectes de la portada la necessitat, les negociacions la conveniència i els aprofitaments el que es portava era la, el que es portava en aquest punt d'ordre del dia i repeteixo, és la portada d'aigües amb una masia aquesta carbonés perquè així ens ho va, ens ho va demanar l'Ajuntament de Vinyó sigui o no sigui més o menys necessari que altres masies això no ho posem en dubte i a més a més hem de tenir coneixement en posterioritat també diria una cosa si en el moment en què l'Ajuntament de Vinyó ens hagués fet la petició per altres masies que el cost de l'obra a executar hagués sigut superior al cost de les diferències de les obres pel total de la subvenció evidentment que no s'haguessin pogut realitzar això també que quedi clar. O sigui, la necessitat i l'oportunitat en aquest cas, i a més a més, la premura de les coses realitzades, que evidentment, tal com indica el PCC, creu que no estan ben realitzades. Torno a repetir. Respectable completament. Que opini que no estan ben realitzades, però nosaltres hem creure i així ens vem assessorar a través de tots els tècnics de l'Ajuntament i de serveis jurídics de l'Ajuntament que les coses que estàvem realitzant les realitzàvem en causa de dret i en coneixement de causa. Si s'han fet malament o no s'han fet malament i tal també com ha fet la intervenció el PCC, el senyor Valentí Manalbens del PSC doncs es poden aportar doncs, qualsevol reclamació amb els, amb els conductes que creguin necessaris. Però que quedi molt clar que el que s'ha realitzat ha sigut amb tota la bona fe d'intentar donar un servei intentar fer les coses en el plaç que també marcava la mateixa subvenció i amb els acords i amb les peticions que teníem a sobre de la taula i que s'han posat de manifest sempre que s'ha portat aquest tema en plenari o no. Moltes gràcies. Bé, ha debatut suficientment aquest punt. Eh, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Eh, doncs queda aprovat per 7 vots a favor i 6 en contra... I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció pel finançament dels serveis de les policies locals. Senyor secretari. El municipi de Segent Balles té un 100 d'habitants actual de 100.173 habitants. L'Ajuntament de Segent disposa d'un cos de policia local creat a l'any 1948, cos que és del tot necessari per atendre els serveis de seguretat ciutadana, ordenació del trànsit, auxili a les persones, vigilància dels béns i espais públics, entre altres tasques legalment atribuïdes. Així com totes les funcions assenyalades en els articles 11 i 12 de la llei 17 barra 1991 de les policies locals i allò establir en l'article 53 de la Llei 2/1986 de Forces i costos de Seguretat. No estan això, el servei de policia local no és obligatori en els municipis de menys de 2.000 habitants, d'acord amb l'article 3.1 de la Llei 17/1991. Aquest servei representa uns costos econòmics molt elevats: redistribució salarial, seguretat social, vehicles i material de seguretat, que són difícils d'assumir pels municipis mitjans i petits. Atès que el municipi de Sallent es troba a la comarca del Vallès, atès que la policia local de Sallent a la pràctica està duent a terme tota una sèrie de funcions preventives que corresponen als Mossos d'Esquadra senzillament per la proximitat i la midatessa de la seva presència en el municipi, atès que la comissaria més pròxima està situada a la ciutat de Manresa, per tot posat, la Comissió de Governació i Règim Interior proposa al ple de la cooperació l'opció del següent acord. primer. Demanar al Departament d'Interior o de Seguretat Pública que aprovi la concessió de subvencions o ajuts en períodes anuals per als municipis mitjans o petits que disposin de cos de policia local per tal de col·laborar en el finançament del seu cost global per poder seguir prestant uns serveis del tot necessari a la ciutadania. Segon, comunicar-ho als municipis mitjans i petits de la Catalunya Central pel seu coneixement i adhesió si s'escau aquesta. Tercer, comunicar-ho al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i concessió dels ajuts i subvencions sol·licitats. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. Uh, aquesta, moció, aquesta moció ve donada perquè va haver un, un, un ajuntament, en aquest cas l'ajuntament de Mollà, que va fer una moció molt similar, en tant en quant que som municipis menors de 10.000 habitants, però tenim policies locals i, uh, per, per, i en aquest cas, la de Sallent, des del 2019, 150, doncs entenem que bueno, ja, ja estem d'acord. El que passa que també hi ha d'altres serveis que l'Ajuntament de Seyent concretament i d'altres, amb menors de 10.000 habitants, també porten a terme d'altres serveis que tampoc són obligatoris, però per altra banda la Generalitat els hi dota econòmicament per, per a eh, diners, no diguéssim tant a l'escola de música podria ser com a residència com a serveis socials i llavors pues, havent rebut aquesta moció i pensant que per què no podríem tenir també un ajut per poder donar l'abast pues, amb totes les, les despeses que podem tenir i per poder seguir donant el servei doncs hem pensat que era una bona idea d'instar a la Generalitat, o si més no, que pensin en dotar, per donar unes petites subvencions als ajuntaments i que podem seguir portant la tasca que estem portant fins ara. I és per això que demano també el vot favorable de la resta de companys, perquè sí sigui. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Sí, gràcies. Eh, aquesta moció sembla que no i és una moció que té un un estil d'alta volada no? com d'alta volada sí, m'ha caigut molt bé eh? de veritat i el que no entenc alguna moció que sigui testimonial com va dir el senyor alcalde si és testimonial fe, li podíem dir a la Guàrdia Urbana de Saient escolteu que no aconseguirem res perquè és una moció testimonial i no cal que discutíssim gaire al ple per què? perquè diu la llei que els pobles inferior a 10.000 habitants no estem obligats a la Generalitat no està obligada a donar diners, sinó ha de ser el propi... no és així? Exacte Els menys de 10.000 habitants no estan obligats a tenir policia local per tant, són els municipis els que han de córrer amb el cos de la policia local però paradoxament clar, senyor alcalde, no pot si desemple l'Ajuntament de Mollà, plau. perquè l'Ajuntament de Mollà que demani subvencions per la policia local em sembla lògic és que jo crec que ha de demanar subvencions per moltes coses perquè l'Ajuntament de Mollà és l'exemple de tot Catalunya de l'Ajuntament que econòmicament porta malament els comptes de Catalunya que està per sobre del 120% d'endeutament i no sé quina història té no sé si la sindicatura de comptes està investigant, havia com pot solucionar el tema econòmic. No m'opos si sisplau, perquè és clar, el departament d'Interior de, de o el de Guàrdia de la Generalitat toma, és que aquest és lògic que demanem per a la policia local. Aviam. després hi ha un altre tema, i és que jo comprenc que la policia local segurament que té moltes necessitats. Però de necessitats n'hi en tots els espais i en tots els sector de, de la població eh, si la moció és més aviat testimonial poca cosa podem de fer si la llei diu el que diu que a nivell polític s'hagi pensat que bueno, però si pressionem una mica la Generalitat i li expliquem la història de la policia local perquè és clar, la policia local jo no sé si s'ha fet el conveni o estaven en fase de negociació comprenc que és lògic els membres de la policia doncs, tinguin unes necessitats, jo el comprenc però pel que falta per a les eleccions, si és una estratègia política de convergència perquè si em parlés que és una idea de saient però és es que em posa l'exemple de Mollà el qual d'això passarà després a lo millor a un altre ajuntament i li presentem al, a la conselleria anterior una estratègia de convergència que no estem d'acord com part el tema de la policia local el govern de la Generalitat i ja per el que queda de les eleccions com Convergència i Unió el senyor Mas diu cada dia que guanyarà les eleccions doncs per el que queda quan governi Convergència i Unió el govern de la Generalitat doncs ja ho arreglarà perquè ens hem de matxacar ara això li dieu a la policia local escolta si, si feu campanya per Convergència i Unió i guanyem nosaltres arreglem el tema de la policia local i ens deixem d'aquesta de, de, història perquè jo, la veritat, em sap greu donar suport a una moció testimonial per dir-li a la policia local escolta, tot el ple ha votat favorablement No, per tant, jo no votaré la moció Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, el senyor Masa arreglarà això i, i moltes d'altres coses. Aviam, sí, d'entrada jo vaig demanar a la regidora de governació justament d'on provenia la, la moció i ella em va respondre, doncs, efectivament, d'un altre municipi de la comarca que l'havia aprovada, suposo que ara això circula entre municipis petits i mitjans, i una mica li vaig demanar perquè em va sorprendre perquè més que una moció és a molt poc fonamentada no tampoc argumenta del tot bé és dir, ho ha explicat més bé ara l'Anna en la seva intervenció que el que queda escrit aquí i que és el que s'enviaria uh, al departament no? d'interior um, hi ha un punt per exemple que diu atès que el municipi de Sallent es troba a la comarca del Bages i atès que la comissaria més pròxima està situada a la ciutat de Manresa com si això fossin arguments a favor de que alguns financi el servei de policia és dir, és molt pobre, no fonamenta, no hi ha dades no hi ha números, hi ha algunes faltes també d i a més a més en els acords, el primer acord és exactament igual a l'acord tercer una qual cosa valdria més eliminar-ne un, no? perquè els dos diuen comunicar lo al Departament d'Interior doncs amb un punt que acordi això, ja n'hi ha prou i el segon diu comunicar los municipis mitjans i petits de la Catalunya central així com en genèric, no? és com, com fet això, una mica de pressa i corrents i com que no es traspuga una voluntat real de, de visualitzar quin és el problema, i una altra vegada demanant una visió més global, perquè jo crec que els càrrecs electes cal que tinguin una visió global dels problemes, perquè si no doncs corre el risc eh, de que s'estan hi moltes coses, el problema de la policia o dels cossos i forces de seguretat eh, no és només el finançament local són molts d'altres, és dir, probablement hi ha un accés de cossos policials a l'estat espanyol probablement el que, el que hauria de discutir-se realment és una unificació de cossos, probablement hauria d'haver una millor coordinació en, en matèria doncs, això de competències i d'operacions um, jo crec que quan hi ha aquest debat a sobre de la taula doncs quedar-se amb demanar un finançament a nivell local sense, sense tampoc especificar, sense Eh, tampoc, al final, un Ajuntament decideix què prioritza, no? I si l'Ajuntament de Sallent prioritza la policia, doncs demanar a la Generalitat que et financi això, doncs tampoc em sembla un argument prou sòlid, no? Perquè si, si un Ajuntament eh, prioritza una altra cosa, sol·licitarà un altre finançament a mida. És a dir, i em sembla que, que, tot i que la CUP no és el grup municipal més idoni per parlar de cossos i forces de seguretat, perquè és un tema que nosaltres, doncs, mireu, el patim d'una altra manera, desgraciadament i aquest estiu ha tornat a ser així a les festes de Gràcia eh, doncs nosaltres votarem en contra però més que res perquè pensem que no està prou argumentat que no està prou fonamentat i que li falta una visió global de quina és la problemàtica realment de cossos de seguretat que va molt més enllà d'un tema estrictament de finançament. I en tot cas doncs això si l'Ajuntament creu que és una despesa doncs que no pot assumir, que no la prioritza perquè no està obligat a fer-ho i si creu que ha d'apostar per la policia doncs que segueixi apostant-hi i que segueixi pagant. Però la Generalitat doncs té unes lleis que són els primers que les han de complir i en tot cas quan canvia el govern tot això ja va arreglaran una intervenció per part del grup socialista si sí. no bueno, en una mica és, és el mateix no? pel que veig aquí o perquè ens diu la moció des del 1991 que no és obligatori que els municipis de menys de 10.000 habitants tinguin policia no? no sé 91, 2001, fa 19 anys i no sé si han presentat alguna altra moció d'aquest tipus amb aquests 19 anys, no?, demanant que ens paguin més diners o no. Vull dir, ara, demanar-ho ara, no sé ben bé per què, no? No sé ben bé perquè ara ens donem compte que això és molt car i que ens fan falta diners. No sé. És curiós, no?, perquè tampoc posen en aquest cas que és perquè, com que estem en un moment de crisi, ens fa falta més diners. Tampoc ho posa, no? Llavors, a mi em sembla que és una emoció d'aquestes que fem, com ha dit, com va dir la regidora, doncs genèrica, així, tal, pim-pam i demanar per demanar com moltes altres hem demanat i em sembla que demanar per demanar no cal no? Vull dir, demanem perquè sabem què demanem o no demanem res llavors no ho sé no, no, sabem, no votarem a favor tampoc eh? hauré una intervenció per part d'Esquerra Republicana no, senyora Fernández sí, contestant una miqueta contestant a, a iniciativa dir que bueno, jo no, no entenc perquè treu un cas puntual de l'Ajuntament de Mollà que té una problemàtica que sí que la té però en tot cas no ens ha mirat milla i i nosaltres ens ha semblat bé lo que demana, però el seu cas és, és indiferent aquí i no em fa cap mena de cosa d'enviar la moció aquesta al Departament d'Interior perquè aquest Ajuntament tingui uns problemes econòmics, això en primer lloc nosaltres vam trobar interessant ja que com d'altres serveis que té l'Ajuntament que tampoc són obligatoris i els prestem, i sí que hi ha unes subvencions o ajudes per portar-los a terme doncs hem pensat, bo per què no, ho demanem per la policia local. Res més que això. És res més que això. El que passa que sembla que li molesta especialment que poder es pensa que volem demanar-li a la seva conselleria que ens dongui diners i no en té, i no, tampoc és això, m'explico. Per tant, eh, jo crec que era senzilla i anàvem a aquest punt perquè la Generalitat mateixa, en d'altres àmbits, ho fa perquè no ho fa amb aquest departament. ja Però eh, per part del que comentava l'Anna, sí, estic d'acord, podríem tindre un debat, un gran debat, però, bueno, de moment hem començat per aquest, i amb alguns punts que, que vostè parla doncs pues, probablement podríem parlar-ne i algun dia argumentar alguna amb aquests altres paràmetres i probablement estaríem d'acord, però, o no, però vaja, si vam la línia que, que estava dient, doncs... Pues, eh no estaria malament, el que passa que són coses diferents I en aquest cas l'únic que volíem era comparar departaments i si ten... rebeixem una ajuda, benvinguda sigui per portar a terme les tasques de la policia local i mai ens hem plantejat, tot i que sigui o no sigui obligatòria, ni aquesta ni cap de les altres, treure-les i continuar amb els serveis que estem donant al municipi i amb això pues, crec que contesto tot i i lamento, doncs, que, que bueno, no sé, que ja s'han manifestat alguns contraris i esperem a veure què es diuen el grup d'Esquerra Republicana. Gràcia. Una altra intervenció per part d'iniciativa. Sí, he una mica la senyora regidora de governació, Ana Fernández. Bueno, jo sí si faig referència a la moció de Mollà és perquè està en l'expedient. O sigui, la moció de Mollà la poso en l'expedient. I la moció de Mollà ja ha anat al Departament d'Interior jo no tinc cap meu la, de departament d'interior, no és la meva conselleria, els responsables del departament d'interior sí que són del meu partit, eh? però no, tampoc és seva la conselleria, aviam si m'entén podria, d'aquí a dos mesos pot ser que l'alternança de poder estiguin uns altres, eh? segons el senyor Bas, això és el que diu cada dia eh? Eh, aviam si una mica en la línia també de del que deia la regidor de la CUP jo crec que hi ha altres espais que per discutir aquests temes a nivell polític bueno, pues, està el Parlament de Catalunya i està el grup, el grup de convergents té representa el Parlament de Catalunya i hi ha comissions on es parla de la policia i en aquestes comissions es poden introduir aquells elements però és que clar, si l'inici d'això és l'Ajuntament de Mollà malauradament això sí que el Departament d'Interior dirà, hosti juntament de mullar demana coses per la... però si segur que demana més coses si està endeutat està, està el moño doncs pues això deia la referència a aquesta moció, no era per una altra cosa me la trobo en l'expedient i dic ui, exemple de a seguir, exemple a, a seguir penso jo una altra intervenció per part de la CUP no, jo crec que ha quedat clara la nostra postura. Eh? és dir, eh, Jo penso que sí només que hagués estat una mica més ben argumentada o la part expositiva doncs detallant justament que amb altres serveis no obligatoris a nivell municipal sí que hi ha línies de col·laboració i en canvi es pensa doncs, que en aquest àmbit no hi són o i que s'hagués pogut parlar de percentatges, adjuntari, per exemple, el llistat de costos de la policia local, que crec que anualment volten els 600.000 euros, estem parlant d'una xifra important. D'alguna manera que s'hagués vist una mica més de, de treball i apuntant a la visió global, encara que en aquest cas només eh, la petició es realitzés concretament pel tema del finançament, però que es deixés entreveure que l'Ajuntament de Sallent, més enllà del tema de finançament, també té altres inquietuds i que les posa sobre de la taula una mica com de més de més treball. No hi és, no passa res, en aquest cas votarem en contra, sin una altra ocasió, doncs tenim una altra textura a la taula i ja en tornarem a parlar. Una altra intervenció per part de Republicana. Uns Fernández, sí, ha uh, contestat d'una altra cop la iniciativa a uh, la moció no posa res de mollà. Al respecte, per tant, no no tinc el paral·lelisme aquest, simplement ha estat un altre motiu el que ens ha portat a, a l'anari aquesta moció i bueno, crec que amb això és suficient i en tot cas eh, si més endavant en treballem una altra i fem pues, eh, ja, ja hi treballarem gràcies Anna ve uh, i... de tot suficientment eh, procediríem a la votació vots a favor vots en contra cap abstenció doncs queda aprovat per 10 vots a favor eh, 3 en contra i cap abstenció i passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció del ple de l'Ajuntament de Sallent sobre la modificació de l'article 142.2 del Real Decret Llei 8 2010 de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Senyor secretari. En el marc dels compromisos assumits pel nostre país enfront a la Unió Europea, el passat dia 20 de maig es va aprovar el Real Decret Llei 8-2010 pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a reduir el dèficit públic amb la finalitat d'accelerar tant en el 2010 com en el 2011 la reducció inicialment prevista en l'actualització del Pla d'Estabilitat i Creixement 2012-2013 aprovat pel Consell de Ministres del 29 de gener del 2010. Més enllà de les mesures concretes recollides en l'esmentat reial d'aquest llei, aquest suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l'administració a la consecució d'un objectiu que ha de ser compartit per totes les administracions. Aquesta crida està plenament assumida pels ajuntaments, diputacions, consells i cabriels insulars que a través de la seva participació en la Comissió Nacional de l'Administració Local ha fet seu l'objectiu d'estabilitat pel, pel 2010 així com l'estimació del dèficit per al conjunt de les corporacions locals en els propers exercicis i llindars del dèficit per sota del qual no caldrà la presentació d'un ple econòmic financer que havia estat proposat pel govern d'Espanya. Malgrat això, la responsabilitat que existeix a les entitats locals i que lleiem en aquestes assumeixen no pot suposar en cap cas la vulneració de l'autonomia local, garantida per la nostra Carta Magna, ni pot suposar una restricció a la seva actuació proporcionalment molt superior a l'assumida per l'Estat i per les comunitats autonòmars. Concretament, l'article 14.2 del Real Decret Llei prohibeix a les entitats locals i a les seves entitats dependents classificades en el sector d'administracions públiques en dotar-se'l ja al termini en els decurs del 2011, sense que hi hagi cap limitació semblant per a les comunitats autònomes ni per l'administració general de l'Estat que seguiran incrementant el seu endeutament al llarg de l'exercici. Tenim en compte que ja s'ha assenyalat que està previst que en el 2011 el conjunt de les corporacions locals assoleixi un dèficit màxim del 0,8%, no sembla que hi hagi hagut cap motiu que justifiqui la impossibilitat que aquest mateix sector pugui incorrer en un endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari, aquests estarien abocats a liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos com a romanent de tesoreria negatiu, generant importants tensions de tesoreria amb el conseqüent perjudici per al conjunt de l'economia. Així mateix, cal tenir en compte que, atès que l'escàs test del dota municipal en el conjunt del dota de l'administració pública espanyola, la seva variació, tant sí que menta es redueix, resulta molt poc rellevant, i més si tenim en compte els increments de dota previstos per l'administració general de l'Estat pel 2011. En síntesi, des d'un punt de vista pràctic, la reducció de l'estoc de deute que es derivaria de resimentar la prohibició seria pràcticament irrellevant. Contrariamente, l'aplicació de resimentar la prohibició en els seus termes actuals no afectaria només a les noves inversions projectades per al futur, sinó també a totes aquelles que actualment es troben en execució, de manera que es generaria uns costos addicionals importantíssims, derivats tant de l'obligació d'indemnitzar els contractistes com el deteriorament físic que patirien les obres ja començades durant la seva introducció. A més, a tot l'exposat s'hi afegeix la pèrdua econòmica que es derivaria de la impossibilitat d'escometre o bé concloure projectes com finanxat, amb recursos aliens a l'entitat local, i fins i tot alguns ajuntaments es veurien obligats a retornar imports percebuts en no poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat. D'acord amb tot l'anterior, en el sí de la FEM es va adoptar per unanimitat la decisió de sometre a tots els plens dels governs locals espanyols un acord pel qual s'insti al govern d'Espanya a modificar l'actual redacció de l'article 14.2 del Real Decret Llei 8-2010, de manera que, respectant l'autonomia financera dels ajuntaments, quedi garantit el seu compromís amb la reducció de la despesa pública i la inversió. Per tots els processos proposa al ple de la corporació els següents acord. Insta el Govern d'Espanya a modificar el redactat de l'article 14.2 del Reial Decret Llei 10 barra 2010 suprimint la prohibició genèrica d'endotament de les entitats locals per a l'exercici del 2011 per una limitació d'acord amb les següents condicions. Primer... Els ajuntaments, diputacions, consells i cabills insulars es comprometen a coadjuar a la reducció del dèficit públic i al control del creixement del deute públic i per això assumeixen la necessitat de controlar el creixement del deute local en funció del volum del deute de cadascú en el moment actual. Segon, prenent com a referència al deute acumulat de cada entitat a 31 de desembre del 2010, calculat conforme als criteris de protocol de dèficit excessiu, metodologia aplicada al Banc d'Espanya i pel Banc Centre Europeu, les entitats locals no podran iniciar noves inversions el 2011, finançades amb endotament, però sí que podran continuar finançant amb aquest recursos l'execució dels contractes, inclosos els plurinals, que haguessin estat adjudicats abans de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8-2010. Només en el cas de clasores cofinançades amb recursos extens de l'entitat local, es podrà recórrer el seu finançament amb endotament, amb independència de quina sigui la seva data d'adjudicació. Tercer, reivindicar un finançament just i, de, i suficient per a les escenades locals que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten els beneficis del ciutad en benefici dels ciutadans. Quart, remetre la moció a la FEM per al seu posterior trasllat a la vicepresidència segona i vicepresidència tercera del Govern d'Espanya, als portadors del grup parlamentari del Congrés del Diputat i del Senat i a la CM i a la Federació Municipal de Catalunya. Senyor Serra Bé, l'emoció que portem aquest vespre al, al plenari eh, és, és una història molt curta, no? Un 20 de maig el, el president del govern veí del estat espanyol es va llevar i va decidir una vegada més doncs per, per nosaltres. Això què volia dir? Que, d'altres coses, a partir de l'1 de gener del 2011, a les entitats locals, en aquest cas l'Ajuntament de Sellent en concret, van eh, no tenia capacitat de decidir si s'havia d'endeutar més, menys i quin tipus d'actuacions volia portar a terme pressupostàriament i per tant executar-les de cara l'any que ve la Federació Espanyola de Municipis i Províncies senyor Manuel Vents, no ens ho deixem eh, fa temps que està treballant en el sentit de dir escolta eh, hi ha ajuntaments que han fet els deures hi ha ajuntaments que tenen capacitat d'endeutament és cert que hem de mirar que, que tots els ajuntaments m'hi ha de fer les coses potser una mica més ben fetes i en aquest sentit el que es demana a l'estat espanyol és, sota u, eh, fer-me un compromís de finançaments a les agendes locals que sigui potser més, més, més independent del, del que hi ha fins ara, per una banda i per l'altra, sobretot de cara a 1 de gener del 2011 i per tant al llarg, o pel llarg de tot l'exercici 2011, permetre que les agendes locals, que els ajuntaments puguin dur a terme les inversions que tenen previstes. Potser sí en aquest cas concret d'aquesta moció, apunta que això, eh? Potser sí que no, a nivell arbitrari, com es va fent ara, escolta, hem de fer això, hem de fer allò, però sí, almenys permetre el finançament de tot el que són les obres, el contracte de les quals ha estat fet amb anterioritat a la data posada en vigència aquest reial decret, que s'hi diu a de desembre o a de gener del 2011. Eh, totes aquelles inversions que fan referència també a actuacions plurianuals, per exemple, perquè ho entengueu i no, no entrem en temes tècnics, eh, fa quatre anys va decidir comprar un terreny a 10 anys no? doncs, doncs cada any que aquell terreny s'ha de pagar no? o, o un tant percent anual ens, ens trobem que si fa 4 anys aquest compromís va ser ferm, l'any que ve estem obligats a seguir-lo portant a terme pels 6 anys que ens queden fins a arribar als 10 no? els calés de que pagar aquest terreny, d'on sortirà l'any que ve si el senyor Zapatero eh, no ens deixa demanar a finançament no? doncs que es permeti també en aquesta moció el que es pretén és que es permeti a les entitats locals, a les indes locals endeutar-se si s'escau si per fer front aquests, eh, aquest tipus d'esdeveniments de, i un altre cas que també ens afecta molt particularment a aquesta llen és el fet que se'ns permeti també poder demanar finançament poder endeutar-nos en el cas de que existeixin actuacions en les quals hi hagi cofinançament és a dir, tenim a sobre la taula la llei de barris no? 4-5 milions d'euros una xifra important executar en 5-7 anys el 75% del qual l'import ve pagat per Generalitat el 25% restant per l'Ajuntament de Sallent de cara l'any que ve suposem que hem de fer front a inversions per valor de 100.000 euros 75.000 els pagarà la Generalitat 25.000 els pagarà l'Ajuntament de Sallent tampoc tenim la llibertat de poder anar al sistema financer en els bancs i demanar finançament per aquest 25% d'aquestes actuacions en qualsevol cas entenem que és una, un reial de decret fet així molt corrent i de pressa eh, que priva una vegada més de llibertat a les entitats locals o les, les agendes locals i el que es demana eh, des d'aquesta moció és transferir el resultat d'aquesta doncs, votació a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les vicepresidències segona i tercera i tots els, els representants dels partits polítics del, del Senat i el Congrés dels Diputats per intentar evitar precisament que l'Udgènia es posi en marxa aquest, aquest, aquest reial decret amb les circumstàncies doncs, que s'ha plantejat. Gràcies. Una intervenció per part d'iniciativa. Sí, bueno, realment jo estic d'acord amb l'explicació que dona el senyor Serramalera. Ha estat una explicació curta però molt científica i molt raonable i... I, efectivament, donarem suport a aquesta moció. Lo que passa és que tinc un dubte... A veure, aquesta moció són mocius que circulen per totes les òrbites, perquè hi ha un contestament general, sobretot aquí a Catalunya, amb aquestes mesures que va prendre el PSOE, i, bueno, el que passa és que hi havia una cosa que em sembla que també es tenia d'enviar a l'associació de municipis, no? L'altre ha, ha dit... Ah, ha dit la Federació de Municipis l'ha dit, no, vale, no és que això és el que volia clarificar bé, nosaltres votarem en favor d'aquesta moció Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel Sí, més enllà de creure que l'aprovació d'aquestes mocions en plenaris com el nostre poden tenir alguna mena d'incidència i a part d'algunes coses que sí que potser estaria bé de, de comentar del cos del text, eh, com per exemple doncs, a comprometre's no? acordaríem comprometre'ns a controlar el creixement del deute local jo crec que això hagués hagut de ser un compromís històric dels ajuntaments i alguna cosa ha fallat quan, quan de fet no ha estat així vull dir probablement alguna normativa afegida hi ha d'haver perquè no hi hagi aquest tipus de descontrols en el deute Mm, també planteja eh, doncs, reivindicar un finançament just i suficient concepte absolutament abstracte genèric i que no sabem exactament què vol dir i que són bones paraules i poca cosa més eh, que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que es presten bueno, doncs, tampoc tots els serveis que prestem són de qualitat ni i ni valdria la pena mantenir el nivell potser valdria la pena eliminar-los o pujar el nivell de cop vull dir que eh, amb els acords amb si mm, ben, també ens sembla una mica mm, pobra, no? una mica això de declaració d'intencions i a banda de que en el cost de l'exposició nosaltres no ens considerem un, un govern local espanyol per tant tampoc ens sentiríem eh, inclosos eh, en aquest grup de governs titllats d'espanyols vosaltres que teniu aquesta bandera penjada a l'Ajuntament em pensava que tampoc, però deu dependre del moment. En qualsevol cas, i el que és més important per nosaltres, més enllà de la moció, que sembla que sortirà aprovada i per tant hi doncs, ha ja la rebrà, la viceministra o qui l'hagi de rebre, el que no trobem seriós és que estigueu demanant a l'Estat espanyol mesures pel que fa a l'endeutament i que nosaltres a nivell d'Ajuntament de Sallent encara no sabem com hem d'afrontar els propers anys tenim inversions molt quantioses com són la residència, carrer calcarreres, un pla de barris, nous projectes del FEDER que no sabem com finançarem eh, tenim un revenent de tresoreria que no hem discutit a què el destinarem tenim un problema amb la gasolinera de Repsol que no hem parlat encara de què farem i per tant nosaltres haguéssim trobat més sensat asseure'ns a nivell de cellent, traçar un full de ruta i després d'alguna manera i en coherència demanar instàncies superiors que ens recolzin amb el que nosaltres hem acordat, però si nosaltres no sabem què farem però si políticament no n'hem ni tan sols parlat si ens volem endeutar, si no, si per què si prioritzarem quines inversions si és que no n'hem parlat ni un sol dia per tant haguéssim trobat un exercici sa, eh, primer abordar la realitat local, que el problema nosaltres el tenim i potser vosaltres sabeu com l'abordareu, com a mínim amb nosaltres no n'heu parlat, no sé si amb les altres formacions polítiques, hauria està bé parlar primer de la situació financera de Sallent de quin és el full de ruta pels propers anys i després en tot cas instar instàncies superiors per tant faig el prec des d'aquí ¿Alguna intervenció per part de l'Ups Socialista? Sí, sí, sí. Bueno, aviam, primer una altra moció d'aquestes genèriques que serveixen perquè el senyor secretari es vagi part de llegir, perquè nosaltres ens ho mirem i aquí discutim i, i parlem i que no serveixi per res, no? Des del nostre punt de vista. De totes maneres, bueno, ja que la tenim aquí, doncs la discutirem una mica i així ens parlem una mica de política general i ens entenem, no? O no. El senyor Zapatero quan es lleve no sé el que fa el que segurament pensa aviam si Convergència és molt més fàcil de negociar que no pas amb el PNB mm, i segurament de pensar sempre que sí no? i llavors perquè Convergència no ha tret gran cosa per Catalunya i el PNV ha tret moltíssim no? suposo que últimament com que no mana i el tripartit doncs, l'ha enganyat dos cots pot estar més, més enfadadet i no vol votar tant sí si, no? però aviam de ser això el que pensa el senyor Tapatero segon els ajuntaments, primer, fan coses que no haurien de fer. Segons, deuten el que no poden pagar amb 10 anys. Llavors arriba un punt que potser algú diu que no s'endeutin més, senyors, perquè vostès s'endeuten i no sabem ben bé per què. Llavors hi ha ajuntaments que estan en suspensió, bé, bueno, amb junta de creditors. Hi ha ajuntaments que deuen que l'és a punt de ajuntaments que s'han vengut els ingressos amb 10 anys com el de Manresa per poder pagar els seus deutors. Llavors és normal que algú que pensi una mica digui perquè no són s'endeutin més aquests ajuntaments. Això seria normal, per un punt. El que no és normal és que, a més a més, es presentin una moció que digui doncs pues, ens comprometem a coajudar la reducció del dèficit públic al control del creixement del deute públic. I per això assumeix la necess... assumeixen la necessitat de controlar el creixement. Bueno, I què vol dir això? En quant? Com? Quin tant per cent dels ingressos corrents? De quina manera? No vol dir res, aquest primer punt. El segon punt Pim, pam. no entenc hi ha grejos comparatius i és veritat que hi ha grejos comparatius en diferents ajuntaments perquè hi ha ajuntaments que tenen un 30% d'endeutament i no es podran endeutar i hi ha ajuntaments que tenen el 100% i sí que es podran endeutar aquest any, perquè faran la trampa positiva o no, d'endeutar-se el greix comparatiu és aquest l'ajuntament que ha fet els deures i no s'han endeutat arriba el 2011 i no pot demanar un crèdit hòstia, jo per no puc demanar un crèdit? si aquest senyor està un 80% endeutat o un 120% endeutat això sí que és cert, això no ho demana aquí no ho demana, cony com és que no ho demana això aquest, aquesta supermoció que hem de presentar a la no sé què i províncies eh? vull dir, no entenc són unes emocions que no s'hi fixen o no les fan per fer que tothom estigui content que fer parar a totes com el senyor segurament va fer el senyor Felipe González i aquí tenim el desastre, cafè per a todos i aquí siguem amb el cafè per a todos i hem de provar una cosa que és cafè per a todos Però, escolti, no perdem més el temps no cal que presentem aquestes mocions discutim coses del poble i si no, si estem només una hora i mitja aquí doncs una hora i mitja, tothom estarà content no cal que anem posant coses i coses que no serveixen per res nosaltres votarem en contra evidentment una intervenció per preparada d'esquerra senyor Serra Malera Uh, jo crec que no es perda el temps i i, i no m'allargaré més de 30 segons és a dir, entenem que Sallent té uns reptes per afrontar? Sí com a equip de govern, esperem que l'oposició també sabem que Sallent disposa de projectes de cofinançament molt importants, que sí, d'acord, senyor Gabriel ens hem de seure a marcar full de ruta hem de veure com financerament va, va, va, va sí, sí, sí, sí, sí, però és veritat o no? Sí recull aquesta moció gran part d'aquestes necessitats i aquestes problemàtiques que a partir de gener ens veurem privades de poder portar a terme sí, cony, la votem en favor o almenys no, la, plant, la plantegem tal com eh, s'ho perquè ens sembla que recull el gruix de les problemàtiques que l'any que ve ens podem trobar sobre la taula que hi ha ajuntaments que han fet els euros, n'hi ha hagut molts que no i aquí no s'han reflexats sí, sí, sí, sí també també, però, bueno, però nosaltres anem, escolta en principi anem, el que ens interessa que és l'any que ve tenim projectes de cofinançats o de cofinançament molt importants que en principi a males tallades tenim temes de plurianuals que hi hem de fer front sí o sí, amb els quals ja veurem com ho podem fer, si sí, sí, sí, realment aquest decret llei a UD Genés posa en marxa tenim tot això privat uh, recull, sí, votem a favor, punt gràcies Bé Uh, el senyor Nojosa vol tornar a intervenir no? bé, uh, per part de la CUP alguna altra intervenció 15 segons la moció eh, recull mesures de control en els escàndols que hi ha hagut a molts ajuntaments de desfalc de diner públic? No. Eh, la moció recull doncs, una, una taula de nivells d'endeutaments en funció dels deures que hagin fet els ajuntaments i, premi, i, per tant, premiar els que tinguin un bon estat de comptes i, en tot cas, castigar els que estan endeutats? No. La moció, per tant, eh, ajuda a tirar endavant els ajuntaments d'aquest país? crec que tampoc, és dir, l'únic que diu és no tanqueu la veta perquè aquí hi ha ajuntaments que tenim necessitat de seguir-nos endeutant, punt i ens sembla, doncs que amb això no n'hi ha prou Una altra intervenció per part del grup socialista Sí, bueno, està clar aviam interrompir el finançament un any no vol dir que el poble no pugui avançar mm? Jo no estic a favor amb aquesta moció, ni estic a favor tampoc amb el que va fer el president de tallar tots els ajuntaments, com ho he dit abans. Jo crec que hi ha ajuntaments que han fet els deures i mereixen demanar crèdit, i ha ajuntaments que no, ni que el 2011, ni el 2012, ni el 15. perquè tenen un endeutament que si el tipus d'interès puja una mica, d'aquí quatre anys no podran ni pagar els interessos i a més a més hauran de començar a despedir gent perquè no tenen diners suficients. I això una mica, si tens una visió de futur, o tens una informació de futur que sembla que haurien de tenir els presidents del govern sembla, perquè sembla que a vegades no cap és el que pot arribar a passar d'aquí a poc que els tipus d'interès et pugin el 4 o el 5 i els ajuntaments no tinguin prou diners amb la recaptació per pocar aquests crèdits, ja hem de demanar crèdits per tornar els crèdits, que no es pot, però sí que es pot en tant per cent. llavors és lògic que algú digui fem un peron, controlem ara, no estic d'acord amb la gestió de dir hi ha ajuntaments que s'ho perquè l'endeutament que tenen poden endeutar-se més perquè poden tornar els crèdits llavors, a més l'emoció jo crec que està molt mal feta perquè torno a repetir el mateix bueno, escolta, que ens deixin demanar diners i ja nosaltres ja ens comprometerem a no endeutar-se'n molt i a baixar el dèficit a favor si vostès o nosaltres hem estat durant tots els anys fent lo que hem volgut molts ajuntaments no dic la majoria, però dic molts ajuntaments i tenen un endeutament que no poden fer front ni faran front durant deu anys seguits llavors, clar, no sé, la Federació de no sé què municipis i províncies no sé què ha fet durant aquest temps. Ara demanem, però fins ara ha controlat? No, perquè tampoc és la seva feina. Però llavors ara per què Si hem més certs, hi ha partits polítics que em sembla que haurien de fer aquesta gestió i si més no, mira, atenen tota la majoria i fan una moció i, i no tomben, tu, i ja està. No? Ens posem d'acord, ara... Uh, seguís-ho insistint, hem presentant mocions, mocions que estan molt bé, perquè parlem de política general i poder, podem dir sí, no, no, és, és que és bé pel poble, doncs podem que sí, ja està, no, bueno, i, bueno, vale, doncs pues nosaltres votarem en compte perquè pensant que aquesta moció està malament no reflecte la necessitat que tenen alguns ajuntaments i simplement és una moció més perquè rebi algú i ho agafi o ho arxivi. Alguna altra intervenció per part d'Esquerra Republicana? En senyor Saramalera... Bé, no sé què ha fet la FEMA tot aquest temps. El seu president crec que és dels socialistes. El tindrem fàcil per saber-ho. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat, cap abstenció, queda aprovat per 11 vots a favor i dos en contra del grup socialista i de la CUP. I passem al segon punt de l'ordre del dia que és moció que presenta el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple de l'Ajuntament de Sallent relativa a la restauració dels bancs de pedra del parc Pere Sallers de Sallent retirats arrel de les obres efectuades l'any 2010 eh, Volen fer la lectura directament? Senyora Cortés Sí Antecedents Els orígens de l'elèctrica Sallentina data de 1912 D'ençà la seva constitució foren diverses les accions i obres que varen efectuar Sallent destinades a fins socials i per interès generals de la població Entre elles, l'adquisició dels terrenys per a la construcció de les escoles actualment Escola Torres Amat situats, segons s'explica la memòria de l'elèctrica Sallentina 1912-1930 en ple aire, en lloc escollit a certa alçada del nivell del riu per defugir humitats i amb l'espai obert de cara al Pla del Bages Sense estar allunyat de la població cap edifici particular els fa nosa. És aquell indret, tant pels aires com pel sol, el lloc més saludable de Sallent. Per acabar de rodonir l'obra, comprarem el serrat del Xipell. Un cop possessionats de la mateixa, hem començat a fer-hi una replantació de bosc perquè dintre de pocs anys l'aire saludable dels pins entri dintre de les aules i en enrobusteixi els pulmons dels infants que hi concorren. Més tard, van adquirir els terrenys del camp de Palau perquè va semblar-nos que no quedaria l'obra completa si deixàvem un portell però on l'interès particular pogués el dia de demà no unir l'obra. Tenint en compte la possibilitat de que s'hi poguésim importar a cap, edificacions particulars i aquesta consideració va decidir-nos adquirir tots els terrenys situats enfront de les escoles. Després van encomanar la transformació dels camps de conreu en jardins al tècnic senyr. Torrigol, qui ho ha realitzat per ser benfeliçment i s'ha proporcionat, amb tot això un marc adequat a les escoles i a la biblioteca. Tots hem pogut apreciar amb quin entusiasme ha estat acceptat aquest lloc d'esbarjo, aquesta artèria nova oberta al torrent circulatori de la població. Amb quin goig, amb quina emoció, podia contemplar-se l'estiu passat l'espectacle que donaven els nens i nenes de les escoles quan, després de jugar amb aquella alegria sana pròpia del que s'hi troba a ple, contribuïen a cuidar aquests jardins i, educats pels dignes mestres que sortosament posseïm, tan estimats de tot, de tots, respectaven amb la major il·lusió les plantes i les flors. Aquests curs fragments textuals expliquen i donen fe de la importància que l'elèctrica cellentina, seguint la concepció ideològica de la Mancomunitat de Catalunya, donaven a l'escola i el seu entorn paisatgístic com a concepte d'harmonia entre la persona i el paisatge. Entre aquests anys i l'actualitat s'han realitzat diverses obres de remodelació dels jardins que defugen de la seva concepció primera. La idea de jardins romàntics tancats que conviden a la lectura i a la interiorització s'han anat substituint de mica en mica i s'ha anat decantant cap a jardins més oberts i més sorollosos. Enguany, l'Ajuntament hi ja ha fet una nova remodelació en el decurs de la qual han retirat els bancs de pedra originaris i els han reemplaçat per bancs de fusta actuals, restant personalitat i interès patrimonial al Parc Pere Sallés. El grup municipal d'Esquerra, en una comissió informativa del ple, vam demanar a l'equip de govern que restauresin i reposessin els bancs primitius. Considerem que aquests bancs formen part del patrimoni cellentí i que s'ha d'efectuar la seva restauració per tornar-nos a situar a la seva destinació d'origen. Al llarg dels anys, cellent ha anat perdent la seva personalitat i són masses les agressions que ha patit el patrimoni paisatgístic i urbanístic cellentí i el grup municipal d'Esquerra, seguint amb la nostra línia de conservació, manteniment i defensa del patrimoni cellentí, no podem deixar passar per alt aquesta última, que encara que sigui petita, no per això és menys important. Acords restaurar i reposar en el seu lloc d'origen els bancs de pedra que l'Ajuntament ha retirat del parc Pere Sallés de Sallent. Grup Municipal d'Esquerra, Sallent 30 d'agost de 2010. Vol intervenir, Sí, bé, aquesta moció fa referència, com ha quedat molt clara aquí, doncs, eh, si recordem, allà en la zona situada, a la Font de Lleó i a la zona situada de la Miranda, hi havia quatre bancs i quatre bancs que mm eren originaris de, de l'època i si potser no eren originaris del moment sí que fa més de 50 i de 60 anys que estan, que estan situats en el parc per tant nosaltres demanem que ja que formen part del patrimoni i que és vuit bancs que estaven situats allà si algú va mirar-se l'obra que actualment hi ha doncs s'adonarà que no és el mateix els bancs que teníem en allà, els bancs que eren els originaris, que no pas els bancs de fusta que hi ha actualment, que no donen cap sentit ni cap valor a la zona, més aviat l'han empobrit de tota aquella zona. Per tant, nosaltres demanem que aquests bancs es tornin a situar al mateix lloc. El parc ja ha rebut molts impactes. Era un parc tancat, era un parc, com s'ha dit en l'emoció, que convidava a la interiorització es va començar a obrir per la part de les escoles i s'hi va plantar gespa que no tenia res que veure amb la concepció primitiva d'aquell parc i a més a més a l'altre cantó a la zona del riu es va començar també una altra vegada a fer una altra obertura en un espai en l'espai de la Miranda. entenem nosaltres com el grup municipal entenem que no és la línia cada seguir sinó que el parc era d'una manera i li estem donant un altre tipus de sortida. Mm, sí que demanaríem, doncs, veure, nosaltres ens, interès, ens agradaria que el parc continu, començ, pogués, ser, pogués estar amb la concepció primera, cosa que no hi és, però com a mínim el que puguem conservar no ho retirem. I en aquest cas doncs pensem que els bancs de pedra, en el cas de que estiguin malmesos, que es restaurin, si plau i que es tornin a situar en el mateix lloc. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Bueno, a iniciativa estem d'acord amb la filosofia de la moció el que passa és que, bueno, tenim alguns dubtes eh? és cert que entre els bancs del parc hi ha algun banc, que jo crec que és el més històric, és aquell tan ample que hi ha davant on estava la font i als altres tenim dubtes de que siguieran bancs de pedra, perquè bancs, aquests últims bancs que viuen que semblaven de pedra, em sembla que eren de ciment. Però els bancs originals del parc de pedra, potser la gent més gran, em sembla que ja, ja es van canviar, quatre o cinc bancs. De ja ha quedat un banc de pedra que a mi em sembla que és molt interessant que sigui, perquè aquest sí que és l'original. I les altres si eren bancs de cimentes que no eren els originals perquè una cosa és la pedra i una altra el ciment, el el banc de ciment el ciment es va un magatzem i es compra un banc. Per tant, no té un patrimoni històric. El patrimoni històric és on hi ha el sentiment de l'artesà, de la, del picapedrer, com era el barraquista, quan feien les barraques de vinya hi havia uns barraquistes. aquí a, a Aquest senyor en dues o tres hores feien una barraca quan tenien el material. Per tant, sí que això és un patrimoni. Vull dir que jo, estarem, jo votaré en favor de la moció sempre i quan, mmm, aviam... La filosofia és saber si podem anar conservant les coses que tenim. El eh, eh, que diu Esquerra té raó, s'hagien perdut la seva personalitat perquè s'han d'interrocar coses que no s'haurien d'haver interrocat. Parlem, per exemple, la fàbrica Calçala. Aquesta fàbrica s'hauria d'haver mantingut i haver fet dintre tota una sèrie de coses com ha passat en algun poble, a Vic, a altres pobles. Bé, bueno, estem on estem i ara, si els bancs poden recuperar, pues bueno, a bé, potser aprovant la moció els recuperem, però si no es poden recuperar no sé, si els té algú també és una altra cosa a discutir, però on estan aquests bancs? Estan a casa d'algú o no, o estan a la brigada clar, la CUP va presentar una moció per reciclar, diguéssim, el mobiliari urbà, en el qual nosaltres estàvem perfectament d'acord però també estan les nostres idees si això s'ha fet després de la moció que va presentar la CUP potser pues, teníem d'estar allà ja a la brigada i veure què fem amb aquests bancs si això es va fer abans clar, tinguem en compte aquestes coses no sé, jo, la senyora Ampar en explicarà, aviam què ha passat amb aquests bancs i si és que no servia, no sé què i després hi ha una cosa que també jo crec que hem de conservar el patrimoni però també hem de fer reformes perquè actualment en els parcs també s'ha descobert que hi ha una sèrie de mobiliaris que no és l'adequat vull dir conservar el patrimoni i modificar algunes coses no tot ha de ser igual jo crec que les reformes del parc eren necessàries hi havia coses que es tenien de fer perquè hi havia plantes que ja estaven caducades i, i bueno en el, nostre, en el nostre projecte de saien també teníem una mica la idea que els parcs tenien de fer alguna reforma i són de sentit comú hi havia les, alguns ciprés doncs, que ja s'estaven que ja no podien seguir vivint i això es fa sempre en tots els equips de govern i a vegades doncs dius i què, fai, què fem amb això, i, i hi ha una remodelació. Jo recordo que l'anterior legislatura, per exemple, la font que hi havia a la plaça de Joan Vilaseca, però bueno, quan la van treure va, van haver molts veïns que es van queixar, perquè deien, es que aquesta font no la, la tindríem de conservar, és es que els sabres els tindrien de plantar en un altre lloc. Bueno, i no sé com es portaven els comptes de la remodelació de la plaça, si millor si costava més plantar els arbres en un altre lloc i la posar-la no segon que no pot llançar-ho això és el que no sé però aquestes coses passen i la plaça la va fer, em sembla, a l'època del PSU però es va redent, es va veure més convenient treure tot allò que hi havia perquè aquestes places en alçada doncs a vegada ho ocupen molt i no és un espai ben aprofitat per tant, els canvis es fan el mobiliari, sabeu que hi ha un mobiliari que ara s'ha de posar perquè és més prevenció pel joc de la canalla que es trenen unes coses i es canvien no perquè es vulguin canviar bueno, hi ha una sèrie de parquet que ja no és sorra perquè està estudiat perquè la canalla perquè sempre no es facin mal i a vegades s'han de canviar perquè són més segurs per la canalla abans no hi havia aquests materials i ara hi són jo parlava no fa gaire aquí de la, plata, de la plaça 36ena que hi ha uns bancs de pedra pues, no són de pedra, són també comprant un magatzem de ciment pues, que a mi particularment tal com s'han manifestat els veïns jo els hi dono la raó <coughs> perquè són uns bancs que no tenen gaire seguretat acaben en aristes i tal ui hem... yeah, yeah. em passarà igual que la broma serà l'altre aviam, jo la filosofia estic d'acord però s'han de clarificar coses aviam, si els bancs es poden portar al parc si els van eren, diguéssim, de patrimoni, com podia ser pedra picada, si els van eren de ciment i a lo millor no és molt important perquè ara amb... ja no és patrimoni, anem amb un magatzem i els comprem, ja no és patrimoni perquè no és pedra picada. Bueno, tot això s'hauria de veure i ens hi clarifica una mica la cosa. Clar, nosaltres ens veiem obligar a votar la l'eboció per la seva filosofia perquè nosaltres estem d'acord que el patrimoni d'identitat i de seïnça de conservació a vegades en contra de que no forma part dels nostres ideals per això quan l'iniciativa va presentar la 36ena que ens van acusar que ens havien venut a la dreta també era un patrimoni documental que està més o menys en propietat d'una entitat aquest patrimoni documental casualment, i no em vull estendre més de eh, a cabo quan parlen del sindicalisme a nivell de la comarca, com em va sorprendre perquè ja fan referència als gremis, per tant teníem una riquesa ja aquí, fan referència als gremis de, de treballadors que estaven controlats per la Iglesia, perquè la Iglesia tenia un poder absolut i llavors tenien un patró. La Iglesia els posava un patró, però al principi del sindicalisme, que després Eh, surt amb molta força amb el, narcos, el narcosindicalisme el, la seva base social eren els gremes amb un patró, penseu per tant, això té un valor patrimonial pel poble de gent molt important i era documental efectivament que jo hauria preferit votar o iniciativa havia preferit votar un altre patrimoni efectivament, si es presenta però malauradament, s'agradi o no en aquella època era el que tenia per tant, també s'ha de conèixer com vivia la gent en aquella època per això, nosaltres votarem aquesta opció, només voldria que que fessin una aclaració la senyora regidora que sembla ser que l'altre dia en la comissió informativa va dir alguna cosa de que si els bancs no servien i tal i si és que aquests bancs estan en algun lloc que no han d'estar doncs que es posin un parell o tres en el parc, si és possible res més, perdoneu, eh una intervenció per part de la CUP, o del grup socialista, senyor Manuel Vents? Bé, bueno, nosaltres també votarem a favor de la moció, no? vull dir, evidentment, tot el que sigui respectar el patrimoni, doncs, si es pot respectar, doncs s'ha de respectar. Llavors, una mica com a iniciativa, doncs, esperar una mica aviam que ens diguin que ha passat amb aquests bancs on estan i si algun es pot aprofitar i es pot restaurar, doncs que es torni a portar al lloc d'origen perquè el banc que hi ha de fusta doncs també es pot posar a altres llocs no? vull dir, evidentment doncs el nostre vot serà favorable Senyora Per Arenes Sí, bona nit novament a veure, en el sentit de la de la moció que es presenta eh, no podem votar favorablement per diversos motius si la filosofia de la l'emoció hagués sigut conservar el patrimoni sempre que sigui possible, estem completament d'acord. Però aquesta emoció entenem, i així és, que és com ho creiem l'equip de govern, que no va en aquesta línia. Primer, perquè hi han errors. Aquí, en antecedents, es posa una sèrie de, de, de cop i pasta, que es diu actualment està molt de moda, bé, estan entre cometes, i entenem que és una recuperació de l'arxiu, perquè ens hem anat a l'arxiu i hi ha frases completament doncs, transcrites sí que demanem, igual que quan es demana que hi ha faltes ortografies, que les transcripcions es facin d'acord amb el que diu l'arxiu sobretot els anys i, i una mica doncs, l'escrit això simplement és una percepció de la mateixa moció doncs, perquè ens l'hem llegit amb, amb, amb deteniment i també doncs, dir que la mateixa moció presenta incongruències i que no són certes i que evidentment doncs, eh, i sempre des del punt de vista de de la meva regidoria i com, a, i com a regidora doncs intentaré explicar uns estan documentats i els altres evidentment simplement és el, la descripció del que s'ha fet i què és el que ha passat eh, evidentment quan es parla de que els mans eren originaris ja ha fet una apreciació després amb la seva intervenció la senyora Maria Cortés originaris o no a veure, és molt, important, és molt important, perquè si ens anem a on s'agafen aquests paràgrafs de l'escola Torres Amat i de la compra per part d'Elèctrica Cellentina, amb referències a les escoles i tot el, el contingut dels espais que es van comprar del Serrat del Xipell, amb possibilitat als camps de Conreu i que després es van destinar als jardins, Uh, és molt important que es minin les fotografies perquè si es veuen les fotografies i com que ha fet referència a la font dels lleons doncs si veiem els bancs que hi havia originàriament eren de fusta només amb les potes de pedra pedra, quan parlem de pedra la pedra es pot restaurar sempre que sigui una pedra de qualitat i una pedra amb la que es pugui fer restauració aquesta era la filosofia a més a més inicial per part del, de l'equip de govern quan es va fer el projecte de restauració del parc municipal això és molt important la partida pressupostària que havia pels bancs, no de pedra de ciment armat era de restaurar i així ens consta tant a la memòria de l'avantprojecte com a la memòria del projecte definitiu executiu què passa? quan s'elabora els treballs d'execució dels mateixos i anem a fer la restauració tenim els informes que estan dintre de l'expedient d'obra del parc municipal que també abans de fer la moció es podien haver consultat i perfectament aquí haguessin quedat esclarits els conceptes que es fa referència es va netejar primerament amb uns àcids uns àcids especials per les pedres però evidentment aquests bancs com que no són de pedra i són d'un ciment pobre molt pobre, diguem que és comparable al ciment de la luminosi a més a més el ferro de l'estructura armada és un ferro molt feble. És un, un ferro que a més a més, eh, hi en els informes dels tècnics, tant del, del, de la direcció d'obra com dels eh, arquitectes municipals, com de la mateixa empresa constructora que va realitzar aquesta neteja prèvia. És un ferro dolç, es diu un ferro dolç, en el sentit de que quan li entra la humitat perquè ho permet l'estructura del ciment, el ferro s'oxida, s'oxid i reventa l'estructura del banc que això passa contínuament en qualsevol estructura de ciment armat. Com que és un ciment armat, no té un valor patrimonial com en si. A més a més, encara no tenim cap catàleg del, del ciment armat, que, que jo en tingui coneixement, i que tinc coneixement els tècnics i l'empresa constructora. Sí que, a més a més d'intentar netejar-ho amb àcid i aigua, el que es va provocar és encara perjudicar-los més, perquè aquesta estructura de ciment encara s'empobria més llavors es va intentar fer amb sorra injecció de sorra, per netejar-los contundentment i el ciment es quedava a les mans i això està testimoniat pels informes també que ens acompanya l'empresa constructora i l'empresa de restauració que es va contractar concretament per a aquesta partida no, no un paleta, sinó una empresa de restauració molt coneguda en aquest municipi i que té molt prestigi evidentment, eh, simplement volem manifestar res més de la realitat i del procediment que s'ha seguit posteriorment i amb una modificació de pressupostos com que la partida que hi havia en el projecte original i degut a aquesta subvenció del FAIL comportava només una restauració no una compra de nous bancs es va buscar un banc similar a l'original i es va buscar l'arxiu on apareixen les fotografies dels bancs originals sí que si s'haguessin pogut deixar la idea inicial d'aquest ajuntament i amb la filosofia de l'aprovació per part d'aquesta moció si hagués anat aquest, en aquest sentit sí que l'haguessin votat a favor perquè sí que volem, i aquesta era la nostra intenció i aniríem en contra, si haguéssim dit el contrari d'intentar restaurar-lo però com que la idea de restaurar va quedar nula completament degut a l'estat i al material dels mateixos bancs, es va optar per la substitució quan es va optar per la substitució es van demanar diferents pressupostos de bancs similars també d'obra però evidentment eren moderns amb unes estructures lineals completament antiestètiques amb la filosofia del parc. Entenent que respectàvem més l'estat original fiquant-los de fusta, així es va acordar, es va presentar la modificació de pressupost i es va afegir aquesta partida de compra de mobiliari dins del parc municipal. Simplement dir que no és que estiguem en contra de la filosofia si és així d'aquesta moció, però sí que estem en contra primer pels errors per, eh, per les incongruències i tercer, perquè si s'hagués consultat, evidentment, tot el procés d'aquesta obra o s'hagués demanat a serveis tècnics o a la pròpia regidora, haguéssim contestat i crec que en les informatives ben contestar que es va intentar netejar i que ens vam trobar que es, que, es desfeien completament i que no existeixen no existeixen i després, alhora, perquè com que es barregen també el eh, el tema dels bancs que poden estar a la brigada dir que els que es tenen eren els que hi havia antigament al passeig aquests que són de pedra, que sí que són de pedra que era una base amb dues potes hi han alguns, i a més a més estan allà i que formen part del catàleg del patrimoni a més a més de cellent i que estan dins de la cessació de tota la relació de béns que tenim en el municipi, o sigui que eh, això sí que estan allà i que si s'hagués demanat en aquesta instància haguéssim discutit un altre tema però concretament, perquè a més a més amb les informatives es va fer émfasi de quins bancs es parlava i es va dir que eren els de l'interior i d'aquesta zona que es parla el que sí s'ha deixat és un banc el que ha fet referència, iniciativa que és el banc que és la part de davant tocant a la, a la font, a l'estanc que té alguna part de rajolet i que sí que és de pedra amb la, amb, amb, amb la seva gran... Eh, fasonomia, hi alguna part que sí que és la solera però el, el reste s'ha pogut restaurar i així s'ha deixat testimonialment, si cal doncs, eh, quedarà com a presència dels bancs que hi havia anteriorment, res més, gràcies senyora Cortés no, ha començat vostè, fem el torn no, no, li toca iniciativa bueno, pues, eh, senyor Hinojosa alguna intervenció més? Bon, aviam si podríem consensuar el tema aquest perquè és clar, és que com que hi ha només un, un punt de l'acord que diu, aviam si l'acord els el els bans de pedra de que l'ajuntament si vostè diu la senyora Ampar que els bans de pedra són els que hi havia al passeig que jo crec que és veritat que hi havia uns bans de pedra que aquests eren els originals que els altres que són de ciment no són els originals que jo també recordo o que està dient ella que és veritat que hi havia uns bancs de fusta amb unes potes, això que diu és veritat a més, suposo que ja està identificant fotografies que tenim de l'arxiu municipal o etc. clar, jo voto la filosofia d'Esquerra Republicana però com que ja només un punt de l'acord no clarifica gaire que tenim d'acord llavors, eh, podríem mirar de que si Esquerra Republicana està fer una petició que es posi algun banc de pedra si tenim algun banc de pedra millor hi ha algun espai del parc que diu, mira, a part de tenir el banc romàntic aquell que segurament la gent que té 60 anys li va donar el primer petó a la seva nòvia en aquell banc romàntic que tenim, que és el que tenim ara i podem col·locar algun banc d'aquests de patrimoni, de pedra, en algun lloc determinat, doncs solucionem el problema, perquè si els de ciment ja s'ha provat i no poden anar podíem, podíem agafar algun banc de pedra i posar-lo en algun lloc del parc que sigui per fer com a mi una bona fotografia històrica que eh, m'he fet quan vingui la noia que vivia a sa Sallent que es va anar a Alemanya i torna a venir a sa Sallent que ara tindrà 65 o 70 anys m'he anat a i m'he fet una foto en aquell banc de pedra que hi havia al passeig de la biblioteca això és patrimoni perquè ja tenia una foto quan tenia 18 anys Pues, agafem aquests dos bancs de pedra i els deixem allà llavors putem tots la moció en favor i s'ha acabat no cal discutir, no? Mireia, jo no sé si jo no sé si tu estàs d'acord o no que l'Esquerra Republicana és la que presenta la moció bueno, jo... Alguna intervenció per part de la CUP? Sí, nosaltres com que també estàvem d'acord amb l'esprit de la moció restem una mica a l'espera de veure com es pot resoldre perquè sabem que ara estem en un punt de difícil solució si els bancs no els tenim Eh, no sé com els no? no sé com els podrem restaurar alguna intervenció per part del grup socialista? bé, bueno, el curiós del ara sabem que no n'hi ha cap davant, no? perquè dic que no existeixen jo pensava que quan a l'última, la comissió informativa semblava que n'hi havia algú que estava mig mes i tal, no? ara sembla que ja no existeix cap no? el que s'ha posat Com semblava que n hi havia algun altre que, estava que no es podia aprofitar sí eh? o sigui, l'aclariment és que els bancs que diu que està demanant Esquerra Republicana de Catalunya no existeixen això ho tenim clar ja s'han autodestruït o s'han destruït perquè s'intentaven restaurar bueno, doncs, no sé. bueno de totes maneres és igual si fossin doncs, que es restaurin i que es posin si no són doncs és igual senyora Cortés Bé, quan parlem de patrimoni, com que el patrimoni no es pot ni mesurar ni valorar, cadascú entenda per patrimoni, una cosa és que estigui catalogat o que no estigui catalogat. Aquí a Sallent no hi ha res catalogat, per tant tot es pot destruir. I si es vol tirar la casa de Calarau es pot tirar, si es vol tirar la fàbrica vella, la fàbrica de Cal Sala, que ja no existeix, i si es volen, si es volen tirar la rectoria i si es vol tirar totes les ermites de Sallent i tot el que us pot tirar perquè no existeix cap catàleg absolutament de res. Ara, depèn del que cadascú també consideri com a valor patrimonial. No és el mateix uns bancs que estaven al parc, jo ja començo a tenir una edat i hi ha gent que entén encara més que jo, per tant podem parlar de 60 i 70 anys enrere, de que aquests bancs diga li de pedra amb, amb tota la, la nostra... Eh, manca doncs, de, de coneixement dels, dels materials digue-li de ciment que en aquell moment es van posar considerem que són patrimoni de cellent perquè no és el mateix aquells bancs de pedra aquells, o de ciment que s'ha dit abans que donaven un, un valor en, en, aquell, en els llocs en què estaven situats que no pas aquests pobres bancs de fusta que s'han posat ara que tots són iguals a tots els pobles són iguals i aquests doncs, jo no n' he vis mai més cap en lloc, però són característics d'aquí. I si n'hi ha algun en, en algun altre lloc, doncs serien rèpliques molt iguals i poques n'hi ha. Per tant, sí que es pot considerar i nosaltres ho considerem com un patrimoni selenttí. A més a més, no entenem tampoc com es van tocar del lloc en què estaven, si estaven en bon estat en aquell moment, perquè es van tocar, perquè es van treure perquè es van haver de treure, a més a més es, va, es van fregar amb àcids, es van fregar amb sorra perquè se'ls hi va donar tots aquests, tots aquests tractaments tan agressius potser no calia, potser es havia de, de quedar els bancs situats en el lloc que estaven, estaven bé, feia 70 anys o 60 que estan posats en el mateix lloc, perquè tocar-los? Perquè què fer-los per fer aquestes agressions en els bancs? Per tant, no entenem, ara, clar, depèn del que cadascú consideri com a patrimoni. Nosaltres sí que aquell prestigi que donaven aquells bancs en aquell lloc ara no hi és. I no ho considerem nosaltres. El poble també ho està dient. Quan passen perllà tothom està dient i aquells bancs que hi havia aquí tan macos i que donaven categoria a l'entorn, on són? Però sembla ser que no hi són. On són? Nosaltres volem saber on són, on han anat a parar, a l'abocador doncs no ho entenem si han anat a parar l'abocador no poden anar-hi a parar on han anat a parar aquests bancs ho volem saber i a més a més doncs, demanem doncs, que se'n faci una rèplica si no es podien conservar i en aquí ja no es pot fer la restauració perquè s'han llançat o no sabem on són doncs que se'n faci una rèplica i que es tornin a situar els bancs del parc allà on eren i estic parlant, estem parlant dels bancs de la font de lleó i dels bancs de la Miranda no estem parlant dels bancs de pedra que també estaria molt bé que també s'hi posessin eh? però jo he per... hem, hem estat explicant en aquí justament dels bancs que s'han tret ara en, aquest, en aquesta obra de remodelació que s'ha fet, en l'altre ja se'ls van ventilar també els bancs de pedra es podrien situar d'altres indrets estaria molt bé si encara en s'obren si encara n'hi ha, situem-los també perfectament, però parlem de la font de Lleó potser sí que havíem d'haver especificat en la moció de quins bancs trentat són vuit bancs, que hi havia la font de Lleó i a la Miranda Senyor Renes Bé uh, Els bancs són uh, van sent el contenidor de quan es van desfer i es van tenir que treure i a l'abocador i de l'abocador doncs no ho sabem. I el tema de, de... a veure aquests bancs estan fets amb un motllo igual que és tots els encofrats és un motllo fiques les varilles, el motllo ja té la forma, intrudeixes el ciment esperes que s'assequi i allà tens un banc de ciment evidentment que podem buscar el motllo que correspongui a aquest banc, però el cost de fer un motllo és el més car que hi ha, perquè quan vas a comprar un banc doncs hi ha una sèrie d'empreses que fabriquen bancs, que tenen el moll ja com a, com a patent i d'allà van traient aquests models. Vem mirar bancs de pedra, i això ho he dit abans tots eren d'estil modernista i a més a més amb línies molt agressives que no lligaven amb res amb el parc i buscant les fotografies originals vem anar a buscar el que sempre i amb totes les participacions ciutadanes que, que hi han hagut i que s'ha exposat al tema del parc, la preocupació més més evident sempre ha sigut que no toquem en la filosofia inicial del parc, doncs si aquesta era la filosofia i així es va entendre per què es va fer primer amb àcid té amb aigua? Doncs perquè és una neteja com neteges el terra com neteges qualsevol estructura de, de, de, de qualsevol parc però si, ja dic si aquest ciment era pobre i a més a més aquest ciment en contacte amb l'aigua es desfeia, va ser suficient aquesta neteja per evidenciar el mal estat a més a més del mal estat que ja tenien els bancs que a més a més no tan sols es van netejar sinó alguns que ja estaven amb trossos que havien caigut i que es va intentar omplir aquests forats amb ciment no es podia fer no es podia realitzar perquè no, no hagués freguat bé el ciment d'omplir els forats amb el ciment d'una estructura que es fa prefabricat sí que no tenim un catàleg de patrimoni evidentment que no no tenim el catàleg, això ho sabem però sí que tots els béns que hi ha en el municipi faroles, bancs, papereres estan detallats i no es pot fer el que un vulgui amb qualsevol d'aquestes coses vostè ho sap perfectament que això hi ha una relació i que aquests bancs, evidentment, pertanyen al municipi, són del municipi però el moment en què es destrueixen, es degraden o la seva vida útil s'ha complert, evidentment aniran a la deixalleria, com qualsevol altre element que s'oxida, que es deteriora o que es trenca o que es fa molt bé. Aquesta és l'explicació, però, evidentment, és la, la meva explicació. Eh, intentant una mica, anar a la filosofia, podem extreure d'aquesta emoció la filosofia de mantenir i preservar el patrimoni, sempre i quan aquest patrimoni així ho sigui, i s'evidenciï, i es demostri, i s'acui, i quan ja tinguem aquest catàleg, pues evidentment no tindrem aquest problema. Però si ens anem concretament a l'acord únic que hi ha d'aquesta moció a més a més diu que es tornen a col·locar i ja estem dient que és impossible tornar-los a col·locar perquè no existeixen i que l'Ajuntament ha retirat l'Ajuntament no els ha retirat i que quedi molt clar, la filosofia és d'un bon principi i la sorpresa va ser quan a l'hora d'intentar netejar-los simplement perquè estaven malmesos ens vam adonar doncs, que hi havia aquesta problemàtica es va fer modificació estan tots els informes adjunts amb l'expedient i tot s'ha fet segons marcaven les necessitats del moment si es vol tornar a posar un banc similar, l'emoció aniria en un altre sentit és reproduir els bancs originals de ciment armat aquesta seria l'emoció, però com que aquesta no és la moció que ara votarem entenem que no podem votar a favor i que votem en contra perquè l'únic punt que hi ha doncs no té sentit i simplement és això, gràcies M'alcalde, puc fer una pregunta? Sí, sí, no. I... A veure, si quan vostès diuen que van fer aquesta neteja amb i amb sorra, ho van fer amb un banc i van veure que es destruïa, amb els vuit bancs i van continuar tirant aquest àcid i aquesta sorra perquè es destruïssin tots? I si l'Ajuntament no ha retirat aquests bancs, qui els ha retirat? I concretament volem saber també on estan situats aquests bancs i si els podem anar a buscar. Sí, bueno, ja he dit abans que eh, l'informe del tècnic que va realitzar la neteja es realitza la neteja d'alguns que estan, perquè la neteja és simplement neteja però a la, a la majoria d'aquests bancs, i segons també diu l'informe a més a més de la neteja necessitaven restauració perquè estaven malmesos i com he dit abans, a la restauració s'havien d'omplir aquelles mermes aquells forats que tenien cada banc però era impossible fraguar el ciment amb un ciment d'una estructura prefabricada. Aleshores, era impossible tant la restauració pel tema de neteja com la restauració pel tema de l'estat en què estaven. No només de tenir en compte. O sigui, la causa de que estiguéssim malament no era la neteja. La causa és que ja estava malament, a més a més es van voler netejar i com a conseqüència d'això, i a més a més perquè era un material que a més a més és pobre i és deficitari, a més a més és un, és un material senzill i, i dolent, per dir-ho així eh, no ens va permetre fer aquesta rehabilitació, però la voluntat era de fer la rehabilitació, si no ens haguéssim estalviat la rehabilitació i s'haguessin tret automàticament, vull dir es va intentar fer la rehabilitació i hi ha una petita partida de rehabilitació d'aquest intent però al veure que no era possible llavors és quan es va haver de modificar i no hi són els bancs, perquè ja dic es van retirar i estan a la deixalleria com he dit abans, gràcies Els podem anar a buscar? No se m'ha contestat la pregunta els podem anar a buscar? I tampoc sí. se m'ha contestat la pregunta de si un banc amb l'àcid es malmetia o dos bancs amb l'àcid es malmetien perquè els van malmetre tots vuit. Me no contesti senyora Arenes i donarem la paraula amb el senyor Nojosa jo, jo, jo no li diré si vostè volen... Anar... No, no, moment, moment. Esperi, senyora, no passa. Que, que, que contesti partners. la senyora Nenes les dues preguntes, que potser algunes no, no, no estarem capacitats de, de respondre. Després li donaré la paraula extraordinària, que no serveixi de precedent. Senyora Nenes... El fet que vostè vulgui anar a buscar un banc destruït el que és el, les runes, doncs pues pot fer-ho. Jo no li tinc que dir si pot o no pot fer-ho. Està a la deixalleria de Sallent. En el seu moment, és que estem parlant de fa mesos, evidentment, el que es porta a la deixalleria, evidentment, a partir de que entra a la deixalleria, va a l'abocador. No sé si encara hi és la deixalleria, vostè ho pot anar a preguntar, si vol. Si té interès, no hi ha cap inconvenient. I senma, hi ha una pregunta que no s'ha respost, tampoc. Si es va fer la prova amb un o dos bancs, per què es van malmetre tots els bancs? Ja he contestat gràcies senyor Noel té alguna intervenció eh, jo, més a fer sí, em seré breu però jo en aquestes circumstàncies crec que hauríem de buscar un, una manera d'arribar a un punt de consens llavors jo proposaria el grup d'iniciativa i segurament que millor hi ha algun altre grup que estaria d'acord és deixem aquesta moció sobre la taula i si cas clarifiquem aquests temes perquè és clar, jo també ara començo a dubtar amb un punt d'acord si he de votar aquest acord perquè clar comencen a sortir-me certas dubtes en, en el coneixement que jo tinc dels els bans del parc. ja diu la regidora doncs que clar que bueno que, que és, hi ha un punt també i que a lo millor si tenim bans de pedra pues, perquè no ho discutim i la tornem a portar al ple el, el, proper, el proper ple. dic jo perquè és que Clar, és una mica complicat això si votem això i no és possible que els van siguin estem votant una cosa que ja és una, és una cosa impossible per tant jo demano Mireia, és que ja l'altre dia el grup de d'Esquerra tenia molt interès que sortís aquest tema en l'ordre del dia i es va presentar una mica de pressa jo no sé per què eh, bueno, no es va parlar gaire d'això perquè com que es va presentar una estona abans d'acabar la comissió informativa i es tenia tant d'interès que estigués en el rol del dia per anunciar, crec jo i legítim, que Esquerra es preocupava d'aquest tema, doncs pues, mira, potser ho podíem haver discutit més. Clar, ara ens trobem al ple, davant del públic i davant la ràdio, que estem aquí amb un lío, que jo sí que estic d'acord amb la filosofia de la moció, i que es mantingui els bancs de pedra del Parc però en, en aquest punt no és això perquè tu demanes que que vagin els bancs que hi havien i si aquí s'estadien que ja no existeixen per tant, és que aviam Bé, en tot, no tot no cas eh, una aviam, senyor Ina Cossa eh, evidentment jo crec que el tema està suficientment debatut en tot cas, si Esquerra Republicana vol fer la proposta de deixar-lo sobre la taula s'hauria de votar el nombre de regidors si la proposta es deixa sobre la taula o no en un moment que està l'hora del dia queda clar, però si és Esquerra Republicana això s'ho vol replantejar, nosaltres no tenim inconvenient en, en, en fer aquesta votació si no ja procedim a votar perquè doncs, ja, ja, ja l'hem debatut suficientment Bé, si vostès volguessin canviar els bancs de pedra si es diu que no són de pedra, doncs dir els, els bancs que l'Ajuntament ha retirat del parc municipal de la zona de la Font de Lleó i de la zona de la Miranda Bé, en tot cas eh, jo m'imagino que no deixarem les esmenes a discutir les esmenes jo la proposta, si sembla bé eh, faríem que deixar-ho sobre la taula no vol deixar-ho sobre la taula doncs en tot cas procediríem a votació i que cadascú voti eh, a consciència del que cregui realment el que estem votant és la moció presentada per Esquerra Republicana a la Comissió Informativa Bé, vots a favor vots en contra abstencions uh, hi han sis vots a favor uh, sis en contra i una abstenció i haurem de tornar a procedir a la votació uh, vots a favor vots en contra abstencions doncs bé queda rebutjada per sis vots en contra sis a favor i una abstenció i uh, un cop ja ha fet l'ordre del dia i, i passada la comissió informativa van tenir entrada dues mocions, una el dimecres i l'altra avui aquest matí mateix. Per a ETRAM procediria a votar la urgència de, de les mateixes per si s'inclouen en l'ordre del dia o no. I en tot cas passaré a llegir l'enunciat. Una és presentada pel grup municipal de la CUP, pel plenari de l'Ajuntament, de Sallent per donar suport als actes de correllengua. Amb la tramesa d'aquesta emoció hi havia l'oferiment de que si algú la volia signar o encapçalar, que no hi havia inconvenient per part de la CUP. A mint consta que per part de l'esquerra republicana ja es va manifestar que sí i per part de convergència i unió també, la resta de grups no en consta que hi hagi manifestació. També el grup socialista i també, el grup d'iniciativa, doncs pues molt bé aquesta moció encapçalada per tots hauríem de procedir a la votació si la incorporem o no per via d'urgència a l'hora del dia pots a favor de la incorporació doncs pues en contra queda incorporada per unanimitat i parlem de l'altra moció que ha tingut entrada aquest matí, que presenta el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el ple de l'Ajuntament de Sallent relativa a donar suport a la vaga general del dia 29 de setembre de 2010, perquè sigui inclosa l'ordre del dia del ple ordinari debatut debatuda la reunió plenària de l'Ajuntament de Sallent que s'ha de celebrar el dia 3 de setembre de 2010 eh, També procedi. Perdó eh, Nosaltres tenim una moció en aquest tema de la vaga i no l'hem volgut presentar o no interrompre i ser intrusos perquè entre altres coses perquè no han tingut massa suport quan hem presentat alguna cosa referent al tema laboral, perquè quan hem presentat de donar suport a la vaga de funcionaris i de l'administració pública, na més tenir el suport de la CUP i en discussió comarcal del meu grup municipal, ai del meu grup, hem si presenteu mocions sobre la, el recursament a la vaga general que tingueu com a mínim un mínim suport. No us quedeu sols, perquè no és bo als treballadors que en un ple com el Seient, per exemple, votin dos grups municipals. És decepcionant per la, per la il·lusió que tenen els, tra... els sindicats. Llavors, jo també tinc una moció, iniciativa té una moció sobre la vaga. Sí. Eh. I jo l'he rebut ara, eh, en el ple, eh, la moció. Per tant... Mm, bueno, jo, cosa no en tot cas... Jo no eh. donaré perquè si no també presentem les iniciatives. Sí, no l'ha rebut aquesta dins però en tot cas aquesta sí que ha tingut entrada doncs s'ha de, de votar si s'aprecia l'urgència o no en tot cas eh, evidentment el grup corresponent pot manifestar si considera urgent o no perquè quan que està fora de l'hora del dia pues això és, és el que hem de procedir ara abans del debat i un cop en el debat ja podem manifestar el que es consideri votaríem l'urgència o no d'aquesta moció per incloure l'honor del dia vots a favor de l'urgència vots en contra doncs eh, queda incorporat per eh, 10, 11 vots a favor de l'urgència i dos en contra, un del PSC i l'altra iniciativa per Catalunya i un cop inclosa ja aquests punts en el, com a punt número 8 i punt número 9, abans de seguiment i control Procedirem a debatre la moció que presenta el grup municipal de la CUP al plenari de l'Ajuntament de Sallent eh, junt amb Esquerra Republicana Iniciativa per Catalunya, PSC i, i Convergència i Unió i que en tot cas si ja que l'han presentat els de la CUP la volen llegir o que llegeixis el, el senyor secretari vostè? Doncs, pues, senyora Ana Carolina. Sí, perquè vull fer un aclariment. La moció la presenta la CUP a petició de la llançadora, que és l'entitat que organitza el Correllengua, i ells, la veritat és que van anar tard i ens ho van demanar aquesta mateixa setmana. No, és veritat que no és el nostre estil presentar mocions eh, que no entrin a dintre de l'ordre del dia, no sé que sigui realment un no cosa urgent. I, de fet, el Correllengua ja fa temps que sabem que el farem també eh? vull dir que d'alguna manera la llançadora hagués pogut doncs, introduir aquest punt abans i no haver de votar l'urgència avui però també és veritat doncs, que són gent que ja posen prou voluntat en organitzar els actes com perquè els exigim que estiguin amb entelació suficient però si sí explicar que l'entra la CUP però per no qüestió de tràmit, que l'oferiment de la llançadora també era evidentment que tots els nous polítics poguessin encapçalar la moció vull dir que no volem aquí ostentar el protagonisme de res i després aclarir doncs, això que ha estat una mica per part d'escuit seu que, que arriba tard, i perquè estava bé que fos aprovada abans de que se celebri el Correllengua el primer cap de setmana d'octubre. Un cop dit això, la moció comença amb una exposició que diu... L'ús social del català segueix disminuint any rere any arreu dels països catalans. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la 14a edició del Corre una tasca que requereix de l'esforç de tothom. Només d'aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i en futur en un món cada cop més globalitzat atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. atesa la necessitat d'assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones no avingudes. Atesa la consolidació que després de 13 anys, està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. Atesa la voluntat de la l'acal organitzadora del Correllengua de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, atesa el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, el pla de l'Ajuntament acorda 1. Donar suport al Correllengua 2010 com instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 2. Donar suport a la necessitat d'un nou marc legislatiu per la nostra llengua que es concreti en noves mesures d'oficial en l'àmbit estatal i davant els organismes del Parlament Europeu. 3. Donar suport a la llançadora, entitat cellentina organitzadora del correllengua per tal que tingui la infraestructura, l'ajuda necessària pel bon desenvolupament de les activitats programades i els 1.200 euros de subvenció previstos per enguany. 4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. 5. Fer una aportació econòmica general de 600 euros per l'organització dels actes i el bon funcionament del correllengua 2010. I 6. Fer arribar aquest acord a la cal vol fer alguna intervenció per part d'iniciativa per part del grup socialista per part d'Esquerra Republicana el senyor Saldoni Van manifestar el vot favorable per part de Convergència i Unió alguna altra intervenció no? procediríem a la votació vots a favor doncs en contra cap extensió queda aprovar per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció que presenta el grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple de l'Ajuntament de Sallent relativa a donar suport a la vaga general del dia 29 de setembre de 2010. La vol llegir la senyora Cortés. El progrés social forjat a base de dècades de sacrifici de les classes populars ens ha permès disposar avui dia d'un model sanitari d'ensenyament públics de qualitat, d'un sistema de pensions equitatiu, viable i sostenible i en els darrers anys s'ha iniciat la construcció d'un nou pilar de l'estat del benestar adreçat a garantir el dret de totes les persones dependents a rebre una prestació. No obstant, vivim moments històrics difícils arran de la negació per part del Tribunal Constitucional, de la voluntat de la ciutadania expressada en el referèndum d'aprovació de l'Estatut, de l'amenaça de desballestament de l'estat de del benestar i de la retallada de drets socials i laborals dels treballadors i treballadores. La reforma laboral impulsada pel govern espanyol forma part d'aquest guió en no orientar-se cap a un canvi en el model productiu que primi l'excel·lència del treball, la competència i la productivitat. Al contrari, es fonamenta la consegració de l'acomiadament lliure i la recerca d'unes relacions laborals basades en la reducció de preus i salaris, la qual cosa comportarà la consolidació d'una economia fonamentada en la mà d'obra barata. Tenent el fet que existeix una voluntat manifesta d'aprofitar la, la conjuntura de crisi per desplegar una ofensiva que hipotequi la superació de la crisi econòmica a la pèrdua de drets laborals i a la reducció de drets socials, cal respondre solitàriament i col·lectiva per tal de convèncer-nos que és possible un escenari distint en què la crisi no colpegi els sectors socials més desfavorits i en especial els joves, les dades d'atur dels quals ja soleix el 40%. Una vaga general representa un cost econòmic important per les empreses, pels vaquistes i pels altres actors, certament. Però per al país encara és major el preu si allò que perilla és la cohesió social i nacional. En aquest sentit, cal no oblidar els precedents d'èxit que mobilitzacions anteriors de la classe treballadora com ara la vaga del 2002, que va aconseguir la modificació de la, de la reforma laboral retrògrada, aberatiment de l'acomiadament i enduriment de l'accés a les prestacions de tur que havia endegat al govern del Partit Popular presidit per Aznar. És per tots aquests motius que el grup municipal d'Esquerra proposa l'aprovació dels següents acords. Primer, manifestar el nostre suport a la convocatòria de vaga general prevista el, pel proper 29 de setembre d'enguany com a expressió del compromís en favor del benestar dels catalans i catalanes de la defensa dels drets de la classe treballadora i de la salvaguarda i foment de les polítiques socials coherents amb les necessitats reals de la ciutadania. Segon, Expressar el nostre compromís a treballar de forma coordinada i conjuntament amb la resta d'administracions pels drets socials i civils del poble de Catalunya. Tercer, reivindicar la defensa model, del model productiu propi de país i vetllar per garantir la nostra autonomia col·lectiva en un marc català de relacions laborals. I quart, fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, els presidents de la l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Grup Municipal d'Esquerra, cellent 3 d'agost de 2010 vol fer la defensa de, de sí, en primer lloc voldria dir que aquesta moció l'hem presentada aquest migdia per ETRAM l'hem enviada per correu electrònic a tots els grups eh, municipals pot ser que algú no hagi obert el correu durant el dia d'avui és entenible però si l'hem presentada avui ha sigut doncs, perquè eh, el dia 29 és el dia de la vaga general i a més a més doncs, en el proper ple ja hi haurà, hm, ja haurà passat aquesta data i per tant o s'aprovava avui o ja no s'aprovava i, per tant, doncs hem cregut convenient de presentar-la avui. Uh, pensem que la moció és prou clara doncs, per poder-hi votar en contra i demanar-hi... Ai, perdó, per poder-hi votar a favor. I demanaríem el vot favorable de tots els grups municipals. Gràcies. Bona intervenció, el senyor Hinojosa. Nosaltres tenim esmenes. Si no s'aproven les esmenes... Mm, nosaltres afegiríem en el... No són gaire complicades, però... Quan diu fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al grup parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, al president de l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, i ho vien amb els sindicats, doncs pues jo faria una esmena traslladat aquest acord als sindicats. Si es volen posar tots, es posen tots. Però ja en la moció que va presentar iniciativa, sobre el tema de la vaga de, dels treballador de l'administració pública també vam, vam, ens vam dirigir als sindicats. I en aquest cas la comissió sobre l'OICT, el govern de la Generalitat i al Ministeri de Treball, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat i els grups parlamentaris del, del Parlament de Catalunya. Si voleu posar lo de l'associació o la federació de municipis a mi em sembla bé, però si, jo crec que també s'hauria de dirigir als sindicats. Si accepteu aquesta esmena, nosaltres votarem en favor de la moció. Sí o no? En tot cas, s'haurà de votar, si s'inclou o no a l'esmena, eh, eh, donarem el torn de, de... Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel, per part del grups socialista? Bueno, ja, Bé, a veure, nosaltres hem votat que no de, a la urgència d'aquesta moció, perquè, clar fa molts dies que ja sabem que hi ha la vaga, no?, que s'hagués pogut presentar doncs, tranquil·lament el dia de les comissions o abans o inclús dos dies abans o tres dies abans del divendres que avui hem rebut i per exemple no hi ha temps de discutir amb el grup si si els hi està bé està malament perquè hem fet reunions anteriors no? llavors dir, home, ah, no sé és massa de pressa perquè ho puguem discutir i saber què és el que tenim que votar o que tothom estigui d'acord amb el que s'ha de votar no doncs per això votem que no, perquè tampoc creiem que sigui molt urgent, perquè també pensem que és una mica com el que he dit abans, són mocions que, bueno, que arribaran a aquests llocs i, i hi haurà algú que potser llegirà, algú poder que no per això hem votat que no a la l'urgència no? un cop dit això, bé esclar és una emoció una mica a mi em lliga diferents coses, una cosa es lliga doncs els sacrificis de les classes populars i, i, i després també lligar una mica al sistema productiu no? Vull dir, per mi, jo per exemple expressar el nostre compromís a treballar de forma coordinada i conjuntament pels drets socials i civils del poble de Catalunya pues, em sembla fantàstic, els drets civils són de tothom no? són dels treballadors, dels no treballadors dels, i dels que són empresaris o dels que són del sector terciari no? defensar aquest model doncs també el defensaré amb i fer arribar aquest acord a tothom doncs també, no? sindicats president de la Generalitat, Parlament de Catalunya ara bé jo no crec que ja hi hagi cap president doncs que intenti tirar endavant una reforma del mercat laboral tenint els sindicats en contra i no puguem haver arribat a, una, a un acord amb els sindicats i la patronal perquè com que tots sabem molt bé i ho tenim molt clar doncs tots els polítics busquen el vot Vull dir, això és una resta de vots fantàstica de cara a les eleccions siguin doncs, a la Generalitat de Catalunya, a les municipals o quines siguin, no? però també crec que és necessària una reforma del mercat laboral, això ho dic una mica en sentit personal, ja no del grup perquè no he pogut discutir amb el grup no? com, a tal, com que no he pogut discutir tampoc aprovarem la moció, no? però jo crec que una reforma del mercat laboral és necessària des d'un punt de vista que aquí reformar el mercat laboral és per aconseguir que el nostre sistema de benestar segueixi funcionant perquè si no crec que no tindem capacitat d'aguantar-lo durant molts anys. Reformar el mercat laboral també és per aconseguir doncs, que siguem més competitius amb altres grans àrees mundials, no? com són l'àrea asiàtica i l'àrea americana mateix. No? Llavors esclar, això és molt, una cosa molt tècnica que podríem discutir una mica també, aviant quin és el model productiu que ens ve no? a Europa, no només a Catalunya, doncs amb el futur si no són competitius serà difícil doncs que puguem tenir un model productiu industrial com el que tenim a Catalunya ara bé, també és cert que no tot això ha de recaure amb els treballadors no? evidentment reformar el mercat laboral i d'anar acompanyat amb la reforma del sistema fiscal i de moltes altres coses i per això no podré manifestar ni podré votar a favor d'aquesta moció perquè tampoc tenim molt clar doncs, que solament doncs, hem de votar això per mantenir el benestar dels ciutadans i de catalans perquè potser la reforma laboral amb el futur és la que ens portarà continuar amb aquest sistema de benestar no? però bé, bueno, hi ha molta gent que ja entén i bàsicament votarem en contra perquè no han pogut discutir amb el nostre grup quin és el vot i el sentit del vot que tenim Senyor Salvani Sí, en aquest cas Convergència i no si sí que em voleu de favor de la de l perquè en teníem doncs que era el 29 de, de setembre i per tant doncs, no hi havia cap altre plenari en posteri posterioritat i per tant diguem-ne ja ho podíem, ho podíem debatre ara. Uh, la segona cosa també doncs, uh, com es comentava és una moció uh, d'un fet que fa molt temps que és conegut, que és la, la vaga general i en la comissió informativa diguem-ne és que has de molt ferruca a l'hora de votar l'urgència de l'altra la, moció i la ha fet de nou els ordres del dia i en canvi diguem-ne avui sí que ha anat bé el fet de, de votar l'urgència, per tant diguem-ne com a procediment que és el que ha proposat a la comissió informativa per no tornar a fer els ordres del dia doncs uh, sí que és vàlid i per tant diguem-ne es pot uh, fer servir i no és només en els casos d'Esquerra Republicana que comentava vostè al de la informativa. Però bé, eh, fet aquesta, aquesta prèvia, eh, nosaltres considerem que aquesta moció per parlar de la, del fet de la vaga general, que intenta, creiem que intenta u, relacionar massa coses, intenta parlar de models productius, de com s'han de fer les coses, de cap on ens portarà o no ens portarà aquesta vaga, intenta relacionar també el tema de l'Estatut i el tema del Tribunal Constitucional. Eh, intentem que està bastant... Eh, bastant fluixa a l'hora de fer uns fonaments i explicar el perquè què d'anar en contra o a favor d'aquesta vaga general. Uh, afirmacions de les que fa, doncs, que també creiem que són uh, algunes, diguem-ne, uh, poc fonamentades, ser una miqueta lleugeres, i, i de dubtors, doncs a gas fidelitat a la, a la veritat o que podrien ser una miqueta complementades, no? per tant diguem-ne podríem entrar en un en un fet de començar a esmenar d'afegir coses, de modificar-les però eh, la segona, diguem-ne, és que el suport directe a la, a la vaga general com a tal, per part de Convenència Unió, no hi estem no hi estem d'acord i no, no donem suport d'entrada a la vaga general com a, com a sistema per poder per poder ho sortir, sortir dels problemes eh, econòmiques en què es troben, en aquest cas, eh, Catalunya, Espanya i, i part d'Europa, que alguna part han estat començant a sortir. I, per tant, diguem nosaltres no donarem, eh, no donarem suport en aquesta moció, tampoc eh, amb això no volem dir, perquè la reforma laboral que es proposa, la qual el nostre grup polític ja, ja ha votat favorablement, però no és, segurament, la, la reforma laboral que hauríem aplicat nosaltres sinó, però sí que creiem que era necessària una reforma laboral que aquest ha fet algun, algun pas que amb alguns aspectes ha quedat curta i que amb el altres hauria de plantejar una, una reforma díguem de més més de gruix que no ens podem quedar només amb alguns, amb alguns tòpics i parlar només de salaris o d'acoidament sinó que sovinment s'ha drar a parlar de, del model i del que ens vindrà que segurament superarà moltes de les coses que es parlen aquí i del model econòmic que estem acostumats en els, en els darrers anys però bàsicament doncs, per aquests uh, motius nosaltres votarem, votarem en contra Senyora Cortés Sí, dic que no hi ha cap inconvenient per incloure les esmenes d'iniciativa Alguna altra intervenció? No, procediríem doncs, a votar la incorporació de les esmenes Vots a favor? Vots en contra abstencions doncs, eh, queda aprovat per 6 vots a favor i 7 abstencions i eh, passem doncs, a votar el text de la moció amb els termes ja incorporats eh, a l'esmena que en demanem que ens la faci eh, per escrit perquè hi ha d'incorporar sindicats i com la comunicació que hi havia d'altres estaments eh, Vots a favor de la moció Vots en contra queda rebutjada per 7 vots en contra i 6 a favor i passem al següent punt de l'hora del dia que és seguiment i control Degrés d'alcaldia número 379, 382, 385, 390, 392, 402, 412, 413, 414, 420, 424, 450, 451, 452, 458 dels membres de l'ocupació cooperació ja han tingut a la seva disposició. En aquestes resolucions es contraten diferents persones i la majoria d'elles són per substituir processos d'IT i de vacances. Hi ha alguna qüestió sobre això? No? Passaríem al següent punt que és precs i preguntes no he tingut cap entrada per escrit i algun algun o alguna pregunta per part d'iniciativa Sí, iniciativa només una, només una pregunta <coughs> Aviam, fa com a qüestió de quasi bé nou mesos eh? que un senyor que es diu Manuel Tirado que és un professional en el tema de de les titelles va presentar una proposta a l'Ajuntament de Saïm a, mi, a nosaltres la iniciativa el vam analitzar i em semblava un tema interessant i era fer un museu de la Catalunya Central on es poguessin posar aquestes titelles que, que ell porta i que a més tenia un... va presentar un informe dels viatges que feia a Sud-amèrica a l'estranger em sembla que aquest any també va a Tàrrega a la fila de Tàrrega, etc, etc etc que semblava ser que això no costava gaire només deixar li un local i que seria una cosa on la visió que tenia ell era portar tota una sèrie de, de titeiaires aquí a sa gent l'objectiu final seria fer com una espècie de festival i, que, i, bueno, i anar a conèixer aquestes, aquest art i a més a més sa gent, teníem la possibilitat de si es nava treballant doncs que es pogués fer una trobada de titeiaires perquè ell està en contacte amb tot aquestes Eh, lo lamentable del tema que segon sembla no se li va ni contestar no segon sembla, no a mi m'han dit que no se li va contestar i han passat un nou mesos a mi això em sembla una cosa, és que si s'ha estudiat el projecte i no interessa com a mínim s'ha de contestar perquè ell va fer una presentació per escrit i va presentar una sèrie de programes va parlar amb, amb, amb el senyor Jordi Quadres però vaig acompanyar parlar amb ell amb l'interès de que igual jo no vull dir que per exemple la casa de Cal València tenim la ment de que és per la sèquia però igual es trobava al local on podíem tenir i això generava, tenia un, uns valors afegit, tenien uns valors afegit que no s'estudia prou bé sembla a mi per l'equip de govern per tant, si no s'està d'acord se li diu que no s'està d'acord però contesteu perquè no se li ha contestat i a mi això em sembla una falta de respecte eh? segurament que us heu despistat i no l'he fet expressament però jo en a tu Jordi Quartres vaig dir, mira, si no esteu d'acord perquè us heu reunit i no esteu d'acord amb aquesta proposta i el projecte, perquè hi havia un projecte que no costava gaire que no costava perquè ell no demanava calés, ell més demanava un espai que encara si sí, que ara que fos provisionar perquè sapigueu el que ell feia i el que podia, podia arribar a fer doncs pues jo recomano que se li contesti encara que sigui tard i se li digui que, que no esteu d'acord en cas li donarem resposta al proper ple uh, per part de la CUP algú vol intervenir? dues coses molt breus la primera és que fa, no ho porto aquí però més de dos anys que vam aprovar en aquest plenari també per unanimitat donar un nom de carrer a Guillem Agulló nosaltres vam trametre a la família doncs, que això s'havia aprovat i que per tant enteníem que en el decurs d'aquesta legislatura podíem inaugurar eh, el carrer en el seu nom i ens agradaria doncs, que prenguéssim nota que com a mínim abans que finalitzi la legislatura encara hi ha uns mesos de marge poguéssim organitzar doncs, un petit acte que de, pot ser perfectament senzill i no té perquè què costar-nos eh, res i si Carles CUP ja ho, assumir, ja ho assumirà però que poguéssim donar compliment a l'acord de plenari i l'altra qüestió és una observació tampoc porto aquí el programa de la festa major però jo crec que les misses van en augment jo crec que també hi és una cosa de respecte que els actes religiosos d'una de les confessions, de les moltes que hi ha en el municipi doncs no tinguin aquest pes sobredimensionat en els actes de festa major, la religió jo crec que cada vegada més doncs, ha de formar part de la intimitat de les persones i no es pot concebre doncs, com un acte de festa major obert a la ciutadania perquè no tothom és catòlic en aquest municipi, hi ha tres misses en aquesta festa major, jo penso que és absolutament excessiu Alguna intervenció? Complec alguna pregunta per part de sí. socialista? Mm, ràpid La primera pregunta és m'agradaria saber com està el tema dels pisos de Barcelona, si els tenim plens si no, no he vist cap bàndol que demanés que ho digués que hi havia pisos buits, per la qual cosa he de suposar que han d'estar tots plens, no? I si això continua, si va bé o no va bé Llavors també he manar, aviam, es van presentar unes bases aquí no es van aprovar i ja no hem sabut res més no es presentaran més aquestes bases o ja ho tenim bé així o va bé, o com està funcionant el tema dels pisos de Barcelona, ja hem venut els pisos i, i tenim més diners per la residència no sé, no? Sàpiga com està el tema Llavors una altra cosa voldria demanar també a aquest equip de govern i a l'alcalde saber si els terrenys que hi han davant de la piscina, dels gimnàs de la piscina que continuen fins al riu Cornet són de l'Ajuntament, són del club o de qui són? Primer, s'apiguer si són públics o privats. Segona pregunta, també. M'agradaria saber si ha sigut l'Ajuntament qui ha fet o ha ordenat el canvi dels contenedors d'allò. Perquè aquests contenedors estaven al costat del gimnàs i ara estan al costat d'una casa particular. A tocar la cera, amb el que, com que hi ha vidre, doncs les ceres estan plenes de vidre. M'agradaria saber una mica això perquè si és... Un lloc públic o és un lloc privat i si és un lloc privat doncs em semblarà bé el que han posat i si és un lloc públic doncs no em semblarà bé. Algun prec, alguna pregunta per part l'esquerra Republicana? Ah, doncs a la senyora Anna Gabriel i donar resposta al tema dels pisos de Barcelona. Perdó. Ah, L'Anna Fertandès. No, estava mirant a repassar. Sí, bona nit. Els pisos de Barcelona estan ocupats eh, tots, tots ells. I respecte al reglament, que crec recordar que no es va aprovar una proposta i seguir amb, amb, amb l'antic que hi havia. Crec recordar, de tota manera, si m'equivoqué, la resposta que donaria a la... Eh? però vaja, estan, estan ocupats amb estudiants en tot cas ja hem dit la pregunta intervenció d'iniciativa serà el proper ple el tema de la CUP els dos eh, observacions al carrer, vam quedar que donaríem nom de carrer quan hi hagués un carrer nou en principi no he tingut però el tema de l'observació de les misses també li contestarem al proper ple i el tema de, del PSC referent al terreny dels gimnars eh, de la propietat i el canvi de contenidors també serà respost degudament al proper ple molt bé, doncs en tot cas eh, no... El PSC s'ha interessat pel tema dels pisos de Barcelona A veure si estaven tots Estan ple no. no he entès la resposta Que vostè li ha donat No, que hi havia dues coses més Sobre els terrenys del gimnàs, sí, de, del del gimnàs I el tema del moviment del lloc Que li serà contestat en el proper ple ah, això volia saber, és que no, no havia entès la resposta ja, bueno, no. Bé, en tot cas Sense més assuntos que tractar Donem per acabat el ple de la corporació Si per part del públic assistent Algú vol fer alguna intervenció del tema aquest del, de les aigües de, de l'aigua corrent de portar-la allà dalt aquest tema a veure, nosaltres som els primers que estem d'acord que arribi l'aigua tot arreu si ha de aquesta doncs amb aquesta i un altre any ho doncs, quan sigui ja tocarà no? però a part d'això això de portar l'aigua fins a la massia aquesta eh, ha hagut un altre problema que no, no es comenta gaire que és el com s'ha fet i aquest fet és que, que el que es va posar al camí penso que no està ben fet perquè sí què diu amb l'informe aquest que, di, que diu la empresa aquesta que ha posat una mena de grava no sé com se diu això em sembla que no és ben bé el que han posat perquè em sembla que la regidora ja va veure el que portava això tota aquesta ferralla i tot això que portava llavors clar, nosaltres a partir d'aquí tenim un problema a part de que no tenim l'aigua, que ja arribarà tenim un altre problema i és que bueno, van. a partir de que es va posar això al camí, que abans no, no fèiem tantes punxades al cotxe i a partir d'ara sí llavors eh, ho vam demanar eh, per una per escrit que ja em vas fer la contesta però clar, diu que això que han ficat al camí és reciclat i que està bé i que la Generalitat inclús diu que, que això s'ha de ficar en aquests camins i tot això però clar, no sé si ben bé la Generalitat sap el que s'ha ficat al camí si de cas, no sé, pensem que poder podem anar o trucar o el que sigui a veure si ells saben el que n'hi ha aquí i si això és està ben reciclat o no està ben reciclat, que no diem que no sigui reciclat i que ha vingut d'una planta recicladora, tot això, molt bé, de ser acíns. Però, a veure, nosaltres, cada vegada que passegem, traiem ferros, claus, de tot, vull dir. i encara anem traient, i a més a més, les que portem a les rodes del cotxe, vull dir que, que, és que no parem de, de treure d'això. Al uh, juny, que és quan vaig posar la, aquesta demanda, no sé com se diu uh, instància a partir del Jun um, en tenim cinc factures més de que hem punxat sí que també en dius que, que clar que som nosaltres només els que es queixem d'això bueno, és que clar, som nosaltres els que, el que punxem uh, a veure, jo sé que n'hi ha que han punxat que no diuen res Bueno, que, no, no sé però clar, per nosaltres és una, és una despeses que tenim que ens han vingut a cins perquè hem ficat això al camí vull dir que tampoc és una cosa nostra de dir, a veure, una cosa és que tu pungis una roda per una pedra per un, per un forat per una, però per claus i per coses a és ara que es trobem i des de juny fins ara, 5 5 més tant el meu com el d'ell, com ara el nano que em vez de portar el cotxe porta la moto per no pinxar tant, per no pinxar tant que dic, mira, agafa la moto que poder, no pinxar, no agafaràs tants que no és també per on passar no? perquè si passes per allà ni en forat si passes per allà ni en claus dius, bueno, què fem Clar, no sé si sí, sí, es pot arreglar d'alguna manera o no que, que està molt bé el que em vas dir el que em vas contestar però clar no, això no, no, no és solució no, a nosaltres no ens soluciona res que em diguis que està reciclat i que està ben reciclat o, o que està homologat o el que sigui sembla molt bé perquè ha de ser així però podria sortir d'una partida malament del reciclat que també pot passar no ho sé, no ho sé però almenys no, alguna resposta més més d'això això són despeses per nosaltres que, que clar que s'ha feixit a part de que, de que és una cosa que, que dius, bueno, aprofites l'aigua però és que no, no, ni tenim aigua i a més a més hem de pagar aquest, aquest, aquestes punxades de les rodes no ho sé i clar, no és perquè ara em tingueu correspondre ni res no? no, almenys fets fets veure alguna cosa, ara està, a part està molt malament, el canvio una altra vegada perquè clar, plogut ara no plou, ara està sec tot això es va remenant quan plou torna a remenar-se tot això i tornen a sortir sembla que no s'acaba mai això d'anar sortint claus no sé, ara n'hi ha pols bueno, potser queden més enterrats però quan torna a plou tornen a sortir i estem a cins i bueno, jo tinc les factures dels, dels, dels cotxes vull que no els tinc ben tant, que estan allà i, i cada vegada que m'hi arreglen un pinxes d'aquests dic guardar-me el que treieu de la roda perquè que no és que és un tall ni és d'això no, no, en treuen el que hi ha I són claus i són punxes i són torques i, i, i no sé tot això, ferros i, i allà ho tinc Vull dir que que si cal, tinc que fer una altra instància? faré una altra instància o tornaré a dir o tornaré a explicar o poder, quan faig la instància no ho dic bien como hubiera de fe no sé por eso ahora lo he expuesto aquí también por eso porque poder escrito no lo no he hecho bien. bien y hay otro pequeño problema que el tema este de que hay limpiados en un ayuntamiento de unos 4 metros por las nevadas de pinos le cuesta algo a usted está ahí arriba limpiando pues resulta que sí que han limpiado pero todas las ramas la han ido dejando al lateral donde corría el agua montones troceado de las ramas y troceadas la han dejado un mes y medio peligro de incendios 100% yo cada día que subía así y una colilla cualquier cosa en mi casa se quema Eh, han venido antes de ayer unas orugas me imagino de brozadoras supongo que serán unas bolas de acero que es lo que tengo en constancia y se han metido a las orillas han cogido los montones que dejaron y lo han troceado han llegado la oruga lo han montonado lo han echado al bosque me parece que bien porque eso recicla pero lo han dejado el camino otra vez igual, más asqueroso todavía me siento perjudicado 100% otra vez eh, solamente digo que suba por favor, no estéis sentada si puede suba y vea y verá lo que ha hecho el camino verá lo que han hecho el agua y ahora lo que ha hecho esta empresa que ustedes la han contratado y si esta manera de hacer estas cosas ahora suba si mi hijo va con la moto porque acabáis y ella pues no pincha tanto si ahora se le mete una rama en la rueda tiene un accidente juro y lo digo en voz alta habrá consecuencias otro tema a la señora alcalde eh, dice la señora de que no sabía que queríamos el agua le suena la fecha de 2001 y vale yo sí 10 años o más vale. el día anterior de que las máquinas empezaron a mover me llamó usted a mi casa ¿se acuerda de eso? yo quería el agua eso, me se denegó me parece muy bien eh, no quiero que me digan que no lo sabían porque tanto este ayuntamiento como aquel lo sabían porque lo que dicen y lo que dice usted hoy mismo es mentira Eh, me voy a estrenar y me estoy poniendo nervioso Porque veo que una, una pequeña vergüenza en lo que me está pasando Vivo aquí en este pueblo Aunque sea de, de aviñón Vivo en este pueblo Siento lo que hay aquí en el pueblo Los años que vivimos aquí son unos 18 años Lo que han hecho a este año En este camino que he venido muchas veces a hablar con el alcalde Para arreglar el camino Cuando estaba Esquerras Que me arreglen el camino Se me ha ido haciendo poco a poco. Nunca me he quejado. Si no, el es camino que estaba en malas condiciones. Sí me he venido cuando estaba en malas condiciones. He estado dos años, tres años, cuatro años y se me ha arreglado. Pero lo que han hecho ahora, una vergüenza. Nada no. más. Bé, primer cosa per sossegar aquest senyor perquè el camí aquest està ple de punxes jo m'agrada molt anar a caminar per allà i vaig a caminar i és veritat, hi ha punxes i no es pot negar hi ha elements elements que no són legals que es puguin tirar d'acord que el senyor Bassiana ja saben qui és el senyor Bassiana que és de la gestora de runes que li va fer l'informe a vostè senyora Arenes, que estava correctament tot el que es via tira, tirat aquí dalt vostè pot fer un, contra, pot fer un contrainforme? pot demanar peritatges i a veure si aquests peritatges diu el mateix que diu l'informe que va fer l'enginyer senyor Bessiana perquè això és sumament legal i és el que té de fer si és correcta o no és correcta. dos, en quant als números escolti'm, sap quan han augmentat aquest any el gasto de personal de l'Ajuntament de Sallent senyor Sorra Malera, se'n recorda en vers el 2008 vostè és el d'Hisenda, no se'n recorda quan ha pujat jo li diré 190.000 euros més en dos anys vostès han incrementat el gasto de personal en 60 milions de pessetes, res què han fet ara? Solució solomònica, l'any 2010 han deixat el mateix volum pressupostari que el 2007, que fàcil estan també de números, miri, li més actius circulant no consolidat, que són clients que veurem si els cobrem o no els cobrem perquè t'hi vol haver-hi l'humorositat són 2 milions i pico creditors a curt termini només hi ha 60 mil euros de diferència, què vol dir? que tenim alguna cosa d'amorositat i com ens ho reclam. a més a més, 2008 ens han demanat a l'estat que els tornem 166.000 euros l'Ajuntament de Sallent i pel 2009 en hem de tornar 300.000 euros aproximadament fent les proporcionalitats anem gairebé amb això llei general pressupostària què diu la llei general pressupostària com hem de tornar a això ha fet alguna apreciació a la memòria explicativa del compte general senyor Manol la l'ha llegida vostè al cas la memòria. posava alguna cosa d'això Eh, que no posava absolutament res d'això no sé per què s'esté si està tan bé el compte general aleshores els hi diré el, el següent com podem pretendre això si la llei general presupostària demana que aquesta quantitat t'ha de tornar a l'Estat en 3 anys en abanus mensuals el 25% això diu la llei general presupostària. se l'ha llegida vostè senyor senyor d'Hisenda ha anat Hisenda a comprovar com és vostè una autoritat pública si les factures que es pagaven a totes aquestes persones que eren irregulars estaven correctament marcades com diu la llei per què no s'ha fet el document 347 el 347 diu la llei tributària textualment, textualment que només quedats exclosos o exciments d'IVA temes metges alguna cosa increïble la seva contestació com poden contestar coses que no són falsetats escolti'm senyor Saldoni jo demanaré al meu grup i li demano i demano que almenys es disculpi públicament de l'album de població perquè va dir públicament aquí al ple Va dir públicament aquí el ple que el que havia passat al camp de futbol i la senyora de l'escola de música estan mal contractades vostè va dir-ho, no pot negar i ara s'ha tirat enrere aquesta negació desestimant l'alegació sí, sí, l'ha dit bé al senyor el senyor Rinojosa vostès estan caient en un precicto de lecte de prebricació 404 i 405 del codi penal ho sabia això això és un abús d'autoritat el que ha fet vostè un abús solenne d'autoritat i jo demanaria al meu grup que demani i que insti denúncia Fiscalia perquè ne l'inclitin li per càrrec públic per mentir perquè vostè ha mentit ha negat la veritat d'una amb una altra vostè què ja fa com el senyor Millet el senyor Millet és un delinqüent confés i vostè confensa i després malgestiona expliqui'm-ho això i per últim acabarem quatre coses si sí, hi ha dèficit dels ajuntaments senyor Manuel Vents, què feia el superàbit de l'Estat amb aquests anys? A costa de què? dels ajuntaments, de les autonomies, etc. vostè sap que ha hagut superàbit de l'Estat què ha fet? com ha arreglat? Ha donat els serveis de l'estrangeria a les comunitats dels ajuntaments que han tingut de solitud aquestes bases. El tema sanitari ha fet algú Partit Socialista pel tema sanitari 100 milions i mig d'habitants aquí, tercites sanitàries repartides valor que ha donat amb l'últim amb l'últim, el finançament per 100 milions 200, clar, què provoca l'Estat? Dèficit, impostos impostos, quin impost hem tingut de fer aquí? L'impost de la vetxina al sanitari, és algo fora de sèrie el que està passant aquí i tot en passa de tot a veure, li diré una cosa, el tema de la piscina que diu, què ha passat amb aquells terrenys simplement que l'any passat va fer un conveni el senyor Multó amb el club en natació cellent perquè es deixés per fer bòl i platja amb uns anys determinats i ja està, i es va parlar amb un ple, moltes gràcies Bé, en tot cas dir-li al senyor de Carboner de, de la Roca que el, nosaltres vam portar l'aigua donant resposta a una petició de l'Ajuntament de Vinyó i és el que vam fer i això s'ha dit en aquest plenari i, i hi ha l'acord de la Junta de Govern de, de Vinyó que se'ns demana això i evidentment nosaltres això ho vam fer només comentar-li això el Senyora Arenes, vol intervenir? Només puntualitzar de les diferents intervencions en algunes altres que han fet... Uh, els senyors que han fet la pregunta sobre el tema de la roca i del camí de Sallarés uh, si no recordo malament en les diferents intervencions en posterioritat jo els he citat personalment a l'Ajuntament i jo mateixa he sigut qui els he escoltat i els he dit que intentaríem per tot el que sigui possible i estigui dintre de les nostres mans, de posar se en contacte amb aquesta empresa en què vostès denunciaven que havien realitzat irregularitats per demanar-los explicacions i viure expedient. Així es va fer. Es van emetre un informe en el que jo mateixa els hi vaig comunicar que teníem entrada en aquest ajuntament d'un informe per part de l'empresa, no de la gestora de runes, de l'empresa que va realitzar els treballs. Subsidiàriament, per part de Sorea, que era l'empresa a la qual es feia referència que havien realitzat uns treballs inadequadament segons la versió d'aquestes persones. I així es va, es va fer, es va enviar aquesta petició i van enviar un informe. Ho van justificar tot. Jo no, eh, ni, ni l'equip de govern ens volem posicionar ni amb uns ni amb els altres i hem, hem d'escoltar totes les parts i a vostès els hem escoltat perquè més els hi han demanat que vinguin explicant-nos-ho i si no tinc malentès també i si no m'equivoco perquè a vegades la memòria també em pot fallar jo també mateix els hi vaig indicar i vostès en van posar en coneixement del malestar que tenien per les punxides diverses que havien tingut també hem de tenir quan es va contestar que no hi havia altres ara hem de rectificar perquè en posterioritat ens han arribat altres punxides d'altres eh, persones que fan servir no aquest camí sinó altres camins i tenim les distàncies entrades en aquest ajuntament no d'aquest, d'altres i d'aquest mateix camí altres persones és el que no ens havia entrat cap eh, instància ni teníem coneixement que no tinguem coneixement no vol dir que no siguin i que no passin però ja dic, sempre la nostra voluntat ha sigut i sempre després de les intervencions que hi ha hagut i de les, de les seves queixes i els seus suggeriments és tenir reunió per intentar donar alguna solució si es pot donar el que no està en les nostres mans no es pot fer, però el que està en les nostres mans se'ls hi va comunicar i es va fer Ara, el procediment no està tancat i no està acabat. Després també va haver-hi una, una instància entrada per vostès mateixos, arrel de les nevades i del malestar, perquè, clar, hi havia arbres que estaven impedint completament el pas. Hi havia arbres que, si no es treien, això sí que era un risc d'incendi. Perquè si després ve una època seca, tots aquests arbres caiguts estan morts, s'assequen i encara hagués sigut més el risc d'incendi. Sí que és veritat que aprofitant, aprofitant Uh, uh, i aprofitar també la benentesa per poder contractar gent que estava a l'atur que han realitzat uns treballs que no són professionals totals en la matèria però que han estat coordinats per una empresa que enteníem que sí que era professional hem rebut algunes queixes de la retirada, sobretot de les branques que havien tallat i que les havien deixat a les vores del camí se li va, fer, se li va comunicar, se'ls se hi va indicar i van posar remei al cap d'uns dies, que és quan vostès diuen que va passar aquesta desbrossadora o orugat també s'ha de dir que estem a sobre d'aquesta empresa i de la gent que ha fet aquests treballs perquè, evidentment, estan coordinats i pagats a través d'una subvenció, però des d'aquest Ajuntament. I com que no són professionals tots els que han treballat al 100%, entenem que poden haver fet, i més a més, que va coincidir que la contractació i la subvenció va venir en època que entràvem en risc d'incendi, però que, evidentment, o ens esperàvem a que passés el risc d'incendi i ens arriscàvem a que tot el que estava en el camí també provoqués aquest risc d'incendi o fèiem alguna cosa. Evidentment que si les coses no es fan ben fetes i ens ho notifiquen, ens ho indiquen i ens ho alerten o ho veiem personalment perquè sí que li dic que sí que faig els camins i sí que pujo i sí que baixo, no cal que em justifiqui evidentment, però que li dic que ho faig, però eh, si verifiquem coses que no estan ben fetes ho notifiquem i intentem rectificar a través de l'empresa o de les persones que s'han contractat. I la voluntat sempre ha sigut d'intentar donar una resposta a una solució, que a vegades aquesta resposta aquesta solució no està a vegades a favor de qui pot o no tenir la raó, però que intentem eh, esbrinar, investigar, informar eh, o inclús demanar explicacions a les empreses a les quals s'està denunciant que estan realitzant alguna irregularitat i jo torno a transmetre aquesta mateixa filosofia des de bon principi de continuar amb la línia amb la que havíem tingut amb un bon principi i que hem de continuar en aquesta línia de que tot el que es pugui justificar i que es pugui reclamar per això estem a l'Ajuntament per vostès, encara que no siguin del municipi de Sallent però que en viuen i conviuen amb els del municipi de Sallent des de fa molts anys i simplement és notificar una mica eh, el, els antecedents de tot això que s'està parlant No, bé, ja, ja hem donat el torn de paraules, i ja hem tancat. Eh, bona nit i fins al ple de la setmana que ve. Bona festa major.